Bona tarda, benvinguts tots a la sessió plenària d'aquest 5 de novembre de 2013 que començaríem amb el primer punt de l'ordre del dia breument per passar de seguida al segon punt que és l'informe de l'activitat institucional que he portat a terme en aquests dies d'octubre que en aquest mes serà curta perquè com sabeu vaig estar 15 dies fora i per tant l'aterratge va ser el 18 d'octubre al centre de dia als arcs es va lliurar la medalla centenària a la senyora Teresa Fita Joanola per part del director territorial de benestar social. El vespre vaig assistir la inauguració d'un bar-restaurant que s'ha obert a la ciutat. El dissabte 19 d'octubre al matí vaig participar en la iniciativa ciutadana d'intercanvi d'aliments per llibres a la plaça de la Palmera. Seguidament vaig anar a Garriguella el 50è aniversari de la cooperativa de Garriguella. I a la tarda, en aquí mateix a la plaça de l'Ajuntament, a donar suport a una flash mod que el grup Iris eh, portava a terme amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama. El dia següent, el 20 d'octubre, vaig fer una passejada per la Fira de la Carbassa, que es devenia la marca de l'AM, al barri de la Creu de la Mà eh, Arrossada Popular, per part de l'associació de veïns del barri i a la tarda vam ten va tenir lloc i vam assistir molts del dels equips presents al concert de ciutat i el lliurement de les distincions del dia de ciutat d'aquest 2013 el dimarts eh, 22 d'octubre vaig assistir Girona a la presentació de la nova edició de l'ara el que és secció comarca gironines i el vespre una trobada amb l'associació de veïns de les vivendes del parc el 23 d'octubre em vaig reunir amb veïns i comerciants del carrer Pep Ventura. El 24 d'octubre el Cercle Sport, el 25è aniversari d'una empresa arrelada a la ciutat, com és Argon Informàtica. El 25 d'octubre, el divendres, el dematí, eh, vaig assistir les explicacions que donava el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, en relació als, a la gestió del, dels focs del juliol de 2012. El diumenge 27 d'octubre a l'estadi de Vilatenim la presentació dels equips de, de, de tots els equips de la Unió Esportiva Figueres i de la Fundació. Al Teatre Municipal, eh, seguidament vaig assistir a un festival que es, dona, du, que es duia a terme en favor de, de Càritas. I el dimarts 29 d'octubre a Girona a la inauguració de la Fira de Mostres en motiu de les Fires de Sant Narcís de la Ciutat. L'endemà aquí a l'Ajuntament em vaig reunir amb... El, el senyor Joan Pluma, director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, en relació a la possible catalogació del fons Fages el Fages de, de Roma, que és el que tenim aquí Figueres, i el dijous 31 d'octubre em vaig reunir amb el senyor Damià Calvet, director del, de l'Incasol, justament en relació a la possibilitat d'alguna actuació al barri de Sant Joan. Aquesta és l'activitat que es va dur a terme entre 18 i 31 d'octubre, que és el dia que va ens tornar a estar operativa. Passem seguidament a, perdó, teniu alguna qüestió en relació a aquesta activitat? Passaríem seguidament al punt 2, que és donar compte del decret d'Alcaldia Presidència de 27 de setembre pel qual es va delegar en el primer tenent d'alcalde l'exercici de les funcions d'alcalde. En aquí, bé, es tracta del decret amb el qual es va nomenar Manel Torop, alcalde accidental durant la meva absència. El punt número 3 és d'una compte del decret d'alcaldia presidència de 2 d'octubre de 2013 pel qual es va resoldre no considerar necessari el debat i votació d'una moció presentada pel grup municipal del Partit Popular sobre desdoblament de la carretera C260. En aquest cas és donar compte de la resolució que em competeix a mi prendre com a alcaldessa en relació a una moció anteriorment presentada en el plenari municipal que es va decidir no votar l'urgència, perdó, es va votar contràriament a l'urgència de, de la moció, en tant s'entenia que ja s'estaven fent les, les actuacions que es demanaven en la, en la moció, i per tant així ho vaig resoldre per decret del qual en el punt número 3 de l'ordre del dia se'n dona compte. El punt número 4 seria ratificar el decret d'alcaldia-presidència de 3 d'octubre de 2013, pel qual es va designar Narcís Torrent Cofí perquè representi i defensa l'Ajuntament els recursos contenciosos amb iniciatiu 290 barra 2013. Aquí es tracta de convalidar un decret que per urgència es va designar el que lletrat de la corporació, el senyor Torrent, es va designar que ens representés com a Ajuntament, com bé fent amb tots els contenciosos de l'Ajuntament en un contenciós, administratiu ordinari i que per urgència, des que hi ha un termini de, de nou dies per personar per se i designar lletrat, es fa per decret i s'ha de convalidar pel ple ja que és competència del ple per tant aquest eh, punt s'hauria de sotmetre a votació entenc que s'aprova la designa del senyor Torrent per unanimitat per tant quedaria aprovat per, per unanimitat i passarien al punt número 5, proposta relativa a provar inicialment un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries. Té la paraula primer tenent d'alcalde i regidor d'Hisenda, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, és la proposta de l'alcaldia referent a la modificació de crèdit d'aquest mes de novembre, amb què es donen d'alta una sèrie de partides. La principal d'elles és el projecte d'instal·lació de la canonada de la portada d'aigues, per un import de 231.631 euros, com ja s'havia anunciat en el moment en què es va fer l'aprovació d'aquest projecte. Despeses d'ajuts a famílies per un import de 6.000, assistència social i ajuts a famílies per altre import de 45.000 euros, despeses de funcionament de cultura per import de 5.000, contractació de la gestió del teatre per un import de 20.305 ajuts socials al centre de Maria Rosa Invert a la carrera roja de 2.934. Això es financia amb les baixes d'una sèrie de partides del fons de reposició d'aigua de tres exercicis, que sumen aquests 231.000 euros, la subvenció del Consorci de Castell de Sant Ferran de 3.739, que és un sobrant que hi va bé, donat de que no s'havien fet les activitats previstes dins d'aquest exercici, les despeses de patrimoni de la l'UNESCO, que com sabeu s'ha ralentit, les activitats de les festes de Nadal per import de 5.500, transport adaptat 6.000, estudis i projectes socials 3.000, despesa de logística afectats hipoteca 18.000, que es va traslladar a una altra partida a petició dels propis afectats, i administració electrònica per import de 27.000. S'exposa al públic i, si no hi ha al·legacions, quedaria definitivament aprovat. Sí, intervencions dels grups de menor a major, a senyor Montfort. Sí, el vot del grup d'iniciativa serà una, una abstenció, entre altres coses perquè el grup d'iniciativa avui presenta una moció també per crear una comissió d'investigació pel tema de la l'acanonada d'aigua. No, no anem a treure l'aigua clara de, entre la versió que ens expliquen els responsables de l'empresa pública FISERSA i l'informe que ens presenta el, el secretari d'interventor. Per tant, davant d'aquests dubtes que en genera aquesta despesa i que, i que afecta directament en aquest, en aquest document, la posició d'iniciativa serà una abstenció. Senyor Font. Gràcies. La posició de la CUP també serà una abstenció. Hi ha algun aspecte positiu? Ens alegrem. Doncs, ostres, ens alegrem, ara, eh, ens alegrem de que es, doni, es tanqui la carpeta d'intentar declarar el, el, el triangle de línia com a patrimoni de la humanitat. Entenem que no, no és pas el moment de dir recursos a això. Eh, ens entristeix que es redueixi la, o que s'elimini la partida que s'havia de destinar a l'administració la, electrònica. Creiem que hauria de ser una prioritat tal com està l'Ajuntament i també, evidentment, el tema de la canonada doncs, que no, no s'ha acabat d'aclarir. Gràcies. Sí, senyora Mata. Gràcies. El sentit del nostre vot serà positiu pel mateix motiu que hem estat aprovant els darrers, darrers canvis de partides pressupostàries i és pel fet que inclouen partides socials. Nosaltres pensem que la situació doncs, és tan tan punyent i tan extrema en alguns casos que qualsevol canvi destinat a posar més diners a les partides socials per nosaltres doncs, significarà un vot favorable encara que ens hagin de passar coses que no ens agraden. Algunes d'elles n'ha esmentat el senyor Monfort i crec que tindrem ocasió de parlar-la amb motiu de les mocions. Per tant, el sentit del nostre vot és favorable per aquest únic i exclusiu motiu. Jo vull aprofitar per dir, doncs, que, com que faig esment de que hem anat acumulant diferents canvis de partides destinades a incrementar les partides socials, que a l'hora de fer el pressupost 2014 ja es tinguin en compte tot aquest volum de diners que a les d'ara ja són molts, i fer un increment molt considerable dels de recursos que l'Ajuntament haurà de destinar al 2014 per a, per a partides socials. Senyor Casella, plau. Gràcies, senyora Caldesa, No sé si haurem de reformar el ROM per posar un bolsador i el que piqui primer perquè al final acaba sense poder fer la, la intervenció. Eh, nosaltres hi votarem a favor, però sí que tindríem algunes preguntes. Mm, celebrar, com deia el senyor Font, doncs el patrimoni de l'UNESCO no està de més, a vegades un repetitiu, però ja us ho havia dit, no? Vull dir, això es veia venir que que no acabaríem funcionant, però bé, bueno, escolti, la meva pregunta és, la baixa de la partida de l'administració electrònica, en què ens afectarà? Perquè segurament no és una cosa prioritària, però és una cosa que al cap de 4 anys te que en aquell moment era prioritària, que estàs enrere, que els teus ciutadans no poden fer el mateix que fan els dels altres municipis, com ens afectarà aquesta, aquesta, aquesta baixa? Senyora Almedo, sisplau. Sí, gràcies. Bé, nosaltres hi votarem, farem una extensió. Entenem que en aquí hi ha, per exemple, doncs les baixes de partida del fons de reposició de l'aigua, a llavores nosaltres entenem que aquestes partides aquest fons de reposició de l'aigua, que és de l'any 2011, 12 i 13, és justament per fer manteniment. O sigui, això és amb els nostres impostos als ciutadans per fer manteniment de, de coses de, que pertanyen a Figueres, no per fer inversió. Eh, noσταν, és clar, de fer una, una extensió perquè llavors aquests providors sí que realment han de, han, han de cobrar, A no? eh, llavors, eh, bueno, nosaltres com que tot aquest afer de la canonada ja vàrem entendre, bueno, ja varen veure que no estava gens clar tots informes a l'interventor i del senyor secretari, nosaltres, com ja vostè sabeu, no ho vam portar doncs, a Antifrau i que ells valorin realment, no? perquè l'adjudicació no, no, no es va ajustar a la legalitat i, per tant, per això ho vam portar. Però el que dic, donem una extensió perquè aquests prohibidors han de cobrar i, evidentment, no podrien votar-hi en contra. Eh? Gràcies. Sí, senyor Torosí, dóna resposta, sisplau. Moltes gràcies, alcaldessa. Si em permeten, doncs estaria per al final. Eh... No és cert, sí està perfectament clar eh, quin va ser el procediment i precisament el que estava perfectament clar era que mancava un tràmit, un que era el que l'Ajuntament destinés aquests fons que tenen el seu pressupost en aquesta activitat concreta aquest era el tràmit que no s'havia fet i que ens van posar de relleu el secretari i l'interventor si no hi havia aquest paraigues primer la part que s'havia fet perdia la seva vigència la seva validitat perquè faltava aquest tràmit inicial. Però estava perfectament clar. Nosaltres el que vam fer és, amb perfecta claretat, amb eh, llum i taquígrafs, hem posat aquí sobre de la taula que em mancava aquest tràmit i l'hem conformat segons ens va informar el senyor secretari en el seu informe que venia a l'expedient anterior que era el que va donar origen en aquesta modificació de crèdit. I, eh, repeteixo, el que vam fer va ser eh, acomodar a la legalitat d'acord amb aquest informe, eh, passant-lo per a per aquí el ple. El ple ha aprovat el que es faci aquesta obra i ara el ple el que es dota de consignació pressupostària per poder fer el pagament eh, d'aquesta obra que és reconegutament necessària eh, i que és una obra amb absoluta eh, necessitat. Eh hi havia hagut els focs del 2012 que havien posat amb més risc encara aquella, aquest subministrament de la ciutat que d'haveria eh, qualsevol incidència hagués comportat una problemàtica de bastants de dies i que per tant eh, feia que es hagués de eh, posar eh, fil eh, en aquesta obra eh, ràpidament per evitar que es produís qualsevol eventualitat d'aquestes però repeteixo, estava perfectament clar que hi mancava un tràmit en el procediment que és el que s'ha posat en, en funcionament eh, i que avui culminem amb aquesta modificació de crèdit. Eh, agraeixo a la Mireia Mata el fet de que voti a favor i recullo eh, en coordinació amb els altres responsables de les altres àrees de benestar social i de, per ajuts socials i aquesta és la intenció que el 2014 en la mesura en què el pressupost ho permeti i crec que pot arribar-ho permetre que eh, s'incrementin aquestes partides d'ajuts socials, que ja en el 2013 eh, hi havia una partida important aquella de 150.000 euros que eh, bé, esperem que ens doni per poder-la incrementar encara més i que la gestió sigui suficientment àgil i ràpida i permeti fer front en aquestes situacions que es posen en evidència com algunes persones avui ens la en aquí. En els altres que han fet una abstenció eh, tècnica sobre aquesta qüestió, el de la comissió d'investigació ho debatrem després però eh, la resposta serà exactament aquesta eh, i mancava un tràmit efectivament i el que hem fet ha estat posar eh, dins de la tramitació administrativa aquesta part que ens havíem posat de relleu que era la que hi mancava no tenim cap repar en què eh, això que ens demanava vostè es posarà i es debatrà dins d'aquesta comissió delegada de control de la pròpia FICESA en la que estan representats tots vostès, com després veurem sense eh, mena, cap mena de dubte. I una última puntualització en el senyor Caselles, que efectivament eh, teníem una persona dins de l'estructura municipal que permetia enfocar el que és l'administració electrònica amb un cert eh, coneixement de causa, per tant que eh, era un tècnic amb la matèria, i eh, si destinaven uns recursos que en aquests moments eh, no tenien objecte en el pressupost del 2013. La necessitat l'entenem. Sabem que ens hem de dotar de mesures eh, per a poder fer front a, a aquesta necessitat, que és el que l'administració sigui més fàcil i eh, més propera en el ciutadà per la via electrònica també però eh, ho farem dins d'aquest pressupost del 2014 dotant algunes partides que permetin anar eh, seguint aquest camí que des del Departament d'Informàtica ens avant van marcant. Per tant, eh, per la meva part res més i eh, repeteixo agrair-los aquestes abstencions, inclús aquest vot a favor. Senyor Almedo, sí. Sí, gràcies. Bé, només dir-li que bé, aquesta canonada, a part del tema del foc, ja feia molt d'anys que es tenia que, que refer, eh? vull dir que no és pas una cosa de dos o tres anys. Evidentment que li donem suport perquè era una cosa que era prou necessària per Figueres. Ara, en quant això del fons de reposició, vostè pot aquí anar dient que sí i evidentment no, no arribaríem a cap acord. Vostè pot dir que sí i nosaltres al nostre grup pensem tot el contrari perquè estem avalats per el senyor interventor que en aquest moment no hi és. Això es tenia que haver passat per un ple, llavores abans, i llavors dir doncs, que aquests fons de reposició es canviarien i es destinarien doncs a fer aquesta canonada i a fer aquesta inversió llavors es hagués aprovat o no es hagués aprovat bueno, per suposar que vostè sí, i ja està, però no és que s'ha fet a posteriori, una vegada s'ha fet l'obra, llavores. no, això el procediment és a l'enversa això és del nostre punt de vista i avalats per l'interventor, ara vostè vol dir una altra cosa, llavores cadascú que pensi el que volia. el nostre posicionament del Partit Popular és aquest i el seu és aquell, llavores doncs ho deixem al salt Gràcies. Sí, no, li agraeixo que repeteixi allò que li he dit exactament abans eh, hem fet el procediment amb eh, aquesta posterioritat donat que faltava aquest tràmit inicial eh, però un, bé, bé, crec que està bé repetir-ho eh, és una mesura de reformar quin ha estat el procediment efectivament eh, hi havia una necessitat l'any 2012 es produeix un incendi que l'agreuja perquè a partir d'aquell moment, en qualsevol moment, es podia produir un incident que deixés a la ciutat sense aigua. Vostè ho ha reconegut, tots ho reconeixem, hi havia aquesta necessitat. Aquesta obra s'estava realitzant i s'estava realitzant per una equivocada concepció amb càrrec en aquest fons de reposició sense haver fet prèviament la modificació de crèdit per passar-ho a inversió. Això és el que estem en aquests moments eh, regularitzant. Eh? Jo crec que no val la pena debatre-ho amb més profunditat. Molt bé. M'agradaria fer un matís en relació al que ha vingut sortint de la candidatura de, del Triangle de Lineal Patrimoni de la UNESCO, on s'ha afirmat que per part dels grups que se celebrava que es no, deixés estar aquesta candidatura. I, sincerament, creiem com a grup ferm... Amb, la, amb els beneficis d'aquesta candidatura i amb, i amb els beneficis d'una declaració de l'Empordà i per Figueres eh, d'aquest triangle de l'Inià com a patrimoni de l'UNESCO, tot aquell retorn i tot aquell factor de promoció turística i de protecció de, de paisatge que, que, que sorgiria. Però sí que és qüestió d'oportunitat quan una candidatura veus que no està ben posicionada perquè n'hi han altres que porten més anys treballant-se. Sí que hem cregut prudent posar el fre en aquest sentit i no dedicar-hi esforços en quan, quan sabem que hi ha candidatures com la del Priorat que fa que s'hi està dedicant que està molt més ben posicionada no? per tant, no és que desestimem la candidatura que creiem fermament en ella sinó que no és el moment oportú per concursar, en tindríem en aquest sentit senyor Font Eh, des de la CUP no ha sigut en cap moment que es valorés negativament en cas que s'aconseguís el que passa és que cal priorat i que la portalada de Ripoll o estan treballant des de fa temps i molt ben treballats ho sabem des del primer dia això. I, per tant el que ens alegrem és que no es destinin uns diners que sabem que no arribaran a bon port en aquest sentit ens alegrem que es tanqui això i si més endavant ho consideren doncs ja podem parlar però ara mateix és evident que no té sentit Val, per tant estàvem diguent el mateix molt bé, bé parceríem al punt doncs Perdó, eh, passaríem a la votació del, del punt número 5. Vots a favor. Abstencions? Resultat, senyor Secretari, si us plau. Passeríem al punt número 6 de l'ordre del dia, que seria el dictamen relatiu a aprovar el pla director de cooperació municipal de Figueres 2013-2016. En aquest sentit, té la paraula el regidor, el senyor Sergi Garcia, que ha treballat abastament aquest pla que avui pot, eh, esperem poder aprovar. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des del Servei d'Acció Cívica, Drets Civils i Cooperació de l'Ajuntament de Figueres i conjuntament amb el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, es promou l'aprovació d'un pla director de cooperació al desenvolupament pel període de 2013-2016. La redacció d'aquest pla és fruit de la necessitat de definir quines són les prioritats, objectius, instruments i actuacions que s'han de portar a terme en l'àmbit de cooperació durant aquest període. El pla director de cooperació i desenvolupament s'ajusta en quant a forma i a contingut allò previst a la normativa de règim local i a la normativa específica d'aplicació. En base a aquests antecedents, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. En primer lloc, el d'aprovar el pla director de cooperació municipal de Figueres, segons el document que s'adjunta, i en segon lloc, facultar l'alcaldia presidència per a quantes actuacions es precisen per a l'efectivitat del present acord. Hi ha alguna intervenció dels grups? Senyor Font. El, el vot de la CUP evidentment serà eh, afirmatiu només eh, ressaltar una vegada més l'exemplar que és per nosaltres el funcionament del Consell Municipal de, de Cooperació i Solidaritat que això hauria de ser exemple de, de molts altres consells en quant a l'autonomia que tenen les entitats, la gestió del seu propi pressupost, la, el repartiment de les subvencions, eh, creiem que és un, un, un mirall on, on, on l'Ajuntament s'hauria de mirar molt. Bé, doncs agraïm aquestes paraules i agraïm els regidors que específicament i tècnics de l'àrea de drets cívics i participació ciutadana que s'ocupen personalment d'aquest tema i els convidem a assistir a la presentació concret del, del contingut d'aquest pla aquest proper dijous, el vespre, que es presentarà juntament amb les entitats que hi han participat. Entenem que s'aprova per unanimitat. Doncs passaríem al punt número 7, que és el dictamen relatiu a aprovar definitivament la declaració del local del Cafè Royal com a bé cultural d'interès local. En aquest sentit, aquest dictamen aniria referit al que és a la desestimació de les dues al·legacions que es van presentant en el tràmit d'informació pública després de l'aprovació inicial d'aquest expedient per part de la propietat del, del local i per part de la persona arrendatària del bar que s'està explotant com a Cafè Roial. Han pogut eh, veure l'informe jurídic que argumenta el perquè de, des, de la desestimació d'aquestes al·legacions i, per tant, arribaríem a una aprovació definitiva en els mateixos termes en què es va fer l'aprovació inicial declarant el Cafè Roial B cultural d'interès local. Alguna intervenció al respecte? Doncs eh, entenc que quedaria aprovat per unanimitat aquesta declaració i aairir també, donc els s municipals, tant els que en el seu moment varen promoure aquesta declaració, com que haguem trobat tots una solució consensuada, diguéssim a la protecció del que és uns elements patrimonials i etnològics pràcticament del, del, del cafè Royal, que obre la porta a que figueres, es pugui analitzar respecte a altres locals comercials o respecte a altres edificis aquesta catalogació en quant a protecció de béns d'interès cultural. Passaríem al punt número 8, dictamen relatiu, aprovar el document titulat Conveni entre Consorci del Museu de l'Empordà i l'Ajuntament de Figueres per la participació a l'edició 2013-2015 de la Bienal Internacional de la Gent Creació en Europèn. Té la paraula el senyor Josep Maria Godoy, segon tenent d'alcalde i regidor de Cultura. Moltes gràcies, guidesa. Eh, doncs es tracta de proposar l'aprovació d'aquest conveni eh, amb l'Ajuntament Museu de l'Empordà per tal de participar en aquesta en gent creació Museu de Peng. Uh, que és aquest projecte d'arts visuals que està liderat per l'Ajuntament de Montrúix i participa a part de Montrúix de França, Hamburg, Alemanya, Màstric dels Països Baixos, Claypede de Lituània, Bratislava d'Eslovàquia, uh, PECS d'Hongria, Salzburg d'Àustria, Como Itàlia i Figueres de Catalunya. Uh, es tracta d'un projecte europeu per potenciar els joves creadors Uh, i aquest conveni el que preveu doncs, és uh, que sigui per 3 anys una dotació pressupostària de 15.000 euros per aquest any 2013 i 17.500, si el pressupost ho permet de, per el 14 i 17.500 més per al 15 uh, Aquest pressupost comporta a uh, la selecció i, i promoció dels, dels, joves, dels 6 joves artistes empordanesos i, i que són també d'algunia de d'Osona eh, i es preveu una reba de l'exposició el maig del 2015 aquesta exposició que es fa i tiraran per totes aquestes ciutats i es preveu poder-la reba del maig del 2015 i per tant es tracta aprovar aquest conveni eh, i aprovar la despesa de 15.000 euros, com m'he dit eh, la partida indicada en el dictamen eh, i l'aportació econòmica per 14.000 i 15.000 de 7.500 i traslladar aquest acord al de concert del Museu de l'Empordà i facultar a l'alcaldessa presenta en la realització de tants actes i gestions com calguin per l'execució exec dels acords anteriors Algun grup vol fer alguna intervenció? Doncs entenc que quedaria aprovat per unanimitat i passaria en el punt número 9, que és el dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre Ajuntament de Figueres i Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres. Té la paraula al regidor senyor Iecora. Gràcies, senyora presidenta. Els ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de protecció civil, sent els municipis les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposant de capacitat general d'actuació i de planificació en aquesta matèria. Els plans de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. I en aquest sentit, el ple municipal de data de 1 d'octubre de 2013 va acordar reconèixer a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres com a única associació en l'àmbit de protecció civil vinculada a aquest municipi. Per totes aquestes consideracions, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, Aprovar el conveni de col·laboració en motèria de protecció civil entre l'Ajuntament de Figueres i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres. Segon, nomenar com a voluntaris de protecció civil als membres de l'associació següents que es relacionen i que han superat el curs de formació impartit per la Direcció General de Protecció Civil. Tercer, notificar aquest acord a l'interessat a la Subdirecció Territorial d'Interior a Girona així com el responsable tècnic de protecció civil a Girona, senyor Antoni Güell i Bosch. Quart, facultar l'alcaldia presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Entenc que no hi ha intervencions, per tant, quedaria l'acord aprovat per unanimitat. I passaria amb el punt eh, número 11 perdó, 10, dictament relatiu a aprovar la pròrroga i clausa adicional segona del conveni de, entre el Servei Català de la Salut sobre el consultori ubicat al centre cívic de la marca de l'AM. Té la paraula el primer tinent d'alcalde, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, no llegiré tot el text del dictament, és eh, conegut. El que es tracta és de prorrogar aquest conveni que tenim amb, eh, el, amb el departament i eh, aprovar la despesa que els hi suposa per ells, perquè és un ingrés per l'Ajuntament, per un import de 14.334,14 euros, que és un import trimestral de 3.583,53 euros, que és el suport a les despeses de funcionament i manteniment del consultori municipal, des de l'1 de gener al 31 de desembre del 2013. Aprovant aquesta pròrroga i aprovant aquesta quantitat, tindrem cobert aquest exercici del 2013. Ten que tothom ja està d'acord en prorrogar aquest conveni. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. I passaríem al punt número 11, dictamen relatiu a actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans per l'any 2014. Té la paraula el primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Maneu Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Eh, és un dictamen eh, bastant llarg i molt tècnic i per tant el que faré serà fer una explicació de nou sobre el que suposa. Eh, com vostès saben, el, la revisió darrera que es va fer dels valors del cadastre d'Urbana bé dels anys 89-90 i des de llavors no se n'ha realitzat cap altra en aquí a Figueres. El normal és tindre unes revisions periòdiques que permetin que els valors aquests catastrals responguin a una certa realitat del de, valor de mercat a cada moment. Però el fet és que aquí a Figueres no es va produir. Per tant, eh, d'altra banda, la llei de pressupostos de l'Estat obliga a, a que els tipus de l'IBI, eh, de l'impost de béns immobles, mm. s'incrementin eh, en aquests darrers anys un 10%. Eh, aquest increment del tipus de l'IBI, en el cas que per part de l'Ajuntament ens acollim en aquesta actualització parcial del Catastre d'Urbana per aquest 10% també, eh, significa que la una exclou en l'altra. Per tant, l'actualització del valor de les finques de Figueres amb un import d'un 10% eh, que suposa una certa actualització dels valors eh, més actualitzats eh, exclou l'aplicació de l'increment del tipus. El resultat pràctic és que el rebut a dins de l'exercici del 2014 eh, quedarà només amb el 1,7% que és l'increment que es va acordar en funció de eh, l'increment dels preus eh, dins d'aquest exercici que s'ha produït. Per tant, la proposta de l'Ajuntament és acollir-se en aquesta actualització de valors que exclou l'aplicació de l'increment del tipus i, per tant, eh, actualitzar amb aquest 10% els valors de urbana de la ciutat de Figueres, amb el que es va, es permet aquesta, eh, aquesta actualització que permetrà que en el futur, quan hi hagi una actualització, en funció d'una ponència degudament aprovada, ja tinguem una part, un tram ja fet. Repeteixo que el resultat pràctic, i aquesta és la part que potser més ens importa, és que no hi ha un increment que no sigui aquest aprovat de l'1,7%, que és el que es va aprovar per l'increment de preus al consum del darrer exercici. I aquest seria el resultat que es trobaria qualsevol contribuint de Figueres a dins del 2014. Sí, en aquest cas deixaríem el senyor Caselles primer, que ho sempre... bueno, podem fer de, de major a menor per no, que no arribi quasi l'últim. senyor Olmeda vostè té alguna intervenció. Sí, gràcies. Bé, nosaltres hi votarem en contra. A veure, és una cosa que és molt... bé de... Sí, sí, nosaltres hi volarem... Pensem des del Partit Popular que, bueno, que això sempre afecta el contribuent. Això és el nostre punt de vista i amb les persones que ens hem assessorat creguem que això, no? Sempre al final és com una puja. Bé, bueno, això és la nostra interpretació que fem. Vostè veu d'una manera, però això està aquí nosaltres veiem que no, nosaltres no ho faríem. Això altres ciutats ho han fet, bueno, Roses i tal ho havíem fet ja fa uns anys. En Aquí, com vostè ve diu, de l'any 89 que no s'ha fet. Doncs bueno, nosaltres creguem que això també afectarà el contribuent i, per tant, nosaltres no hi donarem suport. Gràcies. Sí, gràcies, senyora Toro. Senyor Casellas. Havíem... Senyor Toro, molt probablement hi votem que no, tot i que escoltaré lentament les seves explicacions sobre la pregunta. Primer, no l'he ben bé. El fet de, de, fer, de fer aquesta, aquesta, aquesta valoració aquesta modificació del 10% dels valors catastrals, vostè ens diu que excou increment del tipus de l'IBI en un 10%. És que no he entès ben bé l'explicació. La veritat és que ha sigut una mica enrevessat i no, no ha acabat. És a dir, si no, fem la, si no fem aquest 10% hem de pujar l'IBI en, en quant? a On tu diu això, m'agradaria saber-ho. Segon, per, per no fer-nos preguntes i respostes. Eh? Eh, miri, jo no estic d'acord amb alguna de les premisses que, que apareixen aquí que és que ens hem d'acostar els valors de mercat Miri, senyor Toró, eh, no és el moment perquè això finalment significa un increment d'impostos Si no en Líbia, significa en la, en la manera de calcular les plusvalues o en les transmissions patrimonials de les que nosaltres no en traiem res però és un impost que sí que es paga i que afecta de manera molt important doncs, al, al país i arrel del, del seu volum Escolti... Si vostè agafa un, un pis qualsevol de figueres o un local qualsevol de figueres i aplica el coeficient de correcció que ens dóna que, que publica cada any la Generalitat, en aquest moment és un 2,7%, vostè veurà com el valor corregit, jo li diria que depassa el valor real de mercat. Si a més a més ho incrementem un 10% de la base, malament anem. I li posaré un altre exemple eh, molt més punyent i dificultós és els pàrquings jo li puc ben assegurar que el valor catastral que tenen atribuït avui la majoria dels pàrquings que hi ha a Figueres un cop ja s'ha aplicat el coeficient de correcció o sigui, si a més a més hi sumem un 10% d'entrada, se'n van completament de preu completament de preu, no de cap de les maneres aquesta és la realitat per tant, crec que això portarà un augment d'impostos i per tant hauríem de deixar-ho de deixar-ho sobre la taula, sincerament Senyora Mata. El sentit del nostre vot serà d'abstenció perquè ens trobem al mitjà de dues tensions. Una és la que es posa l'equip de govern i l'altra és la que es posen els companys de les bancades de, de, de davant. Uh, pràcticament no hi ha ciutat a Catalunya que no hagi fet aquest exercici hores d'ara i que faci doncs, pràcticament 20 anys doncs, que no, no arribi al i Això és un escàndol. I és un escàndol no per ara, sinó que és un escàndol que durant tants anys de bonança, tanta gent amb tantes propietats hagin pagat tan poc. Per tant, d'una banda veiem que és una operació absolutament necessària i justa, justa pensant que qui més té més ha de pagar i que per tant, durant molts anys s'ha perdonat molt, a aquí tenia molt. i aquí guanyava molts de diners fent moltes transaccions immobiliàries. Però d'altra banda ens sembla que com deia el senyor Caselles ara és un moment molt complicat de, de fer-ho perquè d'això en resultaran doncs, efectivament puges molt molt considerables i gent que potser abans tenia molt doncs, ara en continua tinguent però gent que abans tenia el suficient ara ni tan sols té el suficient. Per tant nosaltres farem una abstenció, eh, volem fer posar de relleu doncs, que això s'ha de fer, que és una cosa que s'ha de fer i que els equips de govern eh, precedents dels quals poc o molt doncs, tots n'hem estat formant part Uh, no ho han fet, per tant jo crec que hem de fer un mea culpa i a més a més uh, amb, molta, amb molta culpa, però que d'altra banda és un tema que ha, quedat, ha de quedar sobre la taula i ens hem de plantejar que així que la situació millori, doncs això, aquest tema s'ha de fer. Qualsevol cas, en el cas de que això doncs, sigui aprovat, que evidentment ho serà, sí que volem demanar una progressivitat uh, i un prorreteig a l'hora d'aplicar-ho, és a dir, que quan el 2015 toqui... Pagar la primera el, els primers ibis actualitzats el doncs, que no es facin de cop sinó que es donguin la possibilitat a la ciutadania doncs, de fer-ho de manera doncs progressiva i no gravar de cop donc tant a, a les economies familiars de Figueres. si us plau gràcies eh, nosaltres, eh, tot i no haver estat en governs anteriors. Eh, si sí, compartim bastant la lectura aquesta de que eh, això s'hagués hagut de fer fa temps, no pot ser que qui s'ha enriquit durant tots aquests anys en la compra-venda de pisos hagi pagat tant un valor bastant més baix del que tocava. El que no ens acaba d'agradar eh, és l'afectació que té sobre el tema de les plusvàlues, principalment perquè no s'ha solucionat el, el, el problema que fa temps que es va reclamant, que és el de què passa amb les plusvàlues de la gent a qui se li executa una botega. I... Eh, per l'altre podríem estar més o d'acord però no podem votar a favor si encara no tenim solucionat aquest problema i l'augment del valor cadastral farà augmentar el valor de les plusvalues que aquesta gent ha de pagar. Tenim un fort. Sí, el vot d'iniciativa serà contrari no tant per la mesura perquè creiem que s'hauria de fet sinó per quan es fa que entenem que estem fent aquesta pujada en el moment pitjor pels ciutadans de Figueres de pujar un impost que acabi repercutint en la pujada d'un impost com l'IBI. I si l'IBI, en la línia de les al·legacions que presentarem nosaltres els impostos i les taxes, fos progressiu, ho entendríem més. Però com que no sabem que no serà així, o pensem que no serà així, la veritat és que no podem votar en aquest moment a favor d'aquesta actualització del cadastre. Bé, en resposta a tot el que s'ha vingut afirmant, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Eh, a veure, comencem pel principi, i en aquest cas sí que li contestaré a la senyora Almedo una altra vegada en primer lloc, perquè aquesta vegada sí que ha estat eh, la primera a comentar-ho. Eh, senyor Almedo, aquestes són unes propostes del seu govern. Nosaltres no fem res més que aplicar el que el seu govern ens està dient que tenim que fer. Eh, I... Eh, posi la cara que li sembli però són les mesures que des del seu govern ens estan dient fagin vostès i tinguin en compte aquestes normatives que li estic posant a la taula i que l'Ajuntament està obligat a, a aplicar ens adornen en una alternativa que és la resposta en els altres que vostès ens han fet en aquests moments el l'IBI per l'any que ve podria ser amb un 10% d'increment per a l'any perdó no és correcta l'explicació. En aquests moments l'IBI serà i ha estat perquè ens van obligar fa dos anys a incrementar un 10% i això es manté en aquests moments exactament igual, salvo que es faci l'actualització dels valors catastrals, amb la qual desapareix desapareix l'increment del 10% que ens van obligar. Clar, baixa i puja... De i s'estabilitza en la mateixa quantitat que és el que volia reflectir des de l'inici, que el contribuent de Figueres, el 2014, el seu rebut serà exactament el mateix que tenia en el 2013, l'única diferència que hi trobarà serà l'1,7%, que és aquella l'actualització de valors que apliquem des de l'Ajuntament. Però el rebut serà exactament el mateix, no hi haurà cap diferència. Espero que en aquests moments hagi quedat més aclarit. Repeteixo que és només que deixa de tindre vigència aquella puja que ens havien obligat a fer fa dos anys, que s'havia acumulat en l'increment que havia acordat a l'Ajuntament, en el moment en què decidim l'actualització dels valors eh, i què és el que anem a fer i el que estem proposant en aquests moments i el que mantindré que s'aprovi perquè eh, sí que representa una possibilitat d'anar actualitzant els valors catastrals que té en aquests moments la ciutat de Figueres. Estic d'acord amb eh, la senyora Mireia Mata i estic d'acord amb el senyor Joan Font. Eh, L'any 89-90 jo estava de responsable ja aquí en la hisenda municipal i vam fer la revisió d'urbana. No és agradable mai fer una revisió d'urbana però bé, porta a que totes les finques tinguin una valoració actualitzada i que cadascú pagui segons allò que li correspon, que és el principi de la justícia distributiva dels impostos, que cadascú pagui segons allò que té i en les despeses comunes. En aquests moments eh, no és el millor moment per a fer la revisió completa per primer perquè no sabem eh, quin serà el resultat després d'un pla d'ordenació urbana que s'està tramitant perquè hi ha una situació encara en què no s'han ajustat els preus immobiliaris definitivament, hem de deixar passar encara un temps per a fer aquesta revisió definitiva per que els valors resultants siguin els més adequats, els que reflexin amb més claretat quina és la realitat econòmica dels immobles de Figueres i per tant que cadascú contribueixi d'acord amb aquest valor. Eh, dit això, eh, aquesta mínima actualització que s'està realitzant eh, eh, i que no produeix cap increment en el rebut del contribuent per al 2014, entenem que és la millor via per eh, arribar a aquest eh, mix entre les dues posicions les que vostès defensen i que jo hi estaria d'acord en que en algun moment durant aquests 20 anys es tindria d'haver fet alguna revisió d'aquest cadastre i això és el que provoca que allò que defensa tantes vegades la senyora Almedo, que a Roses estan fent unes disminucions, molt bé evidentment, a Roses estan fent unes disminucions perquè fa 4, fa 5 anys van fer la revisió del cadastre i estan tenint uns increments anuals del 10% en els valors catastrals i evidentment a l'Ajuntament de Roses el que té que fer és reduir el tipus per evitar una sobrecàrrega en els seus contribuents. La realitat pràctica és que en aquests moments Roses està incrementant els valors catastrals a raó d'un 10% anual i ha de reduir, repeteixo, el tipus per evitar que es produeixi un increment en el rebut que seria motiu eh, i que no té raó de ser i sobretot en aquests moments en què la situació immobiliària ha provocat que eh, els valors dels immobles no són els que eh, podien haver estat ara fa 4 o 5 anys. Bé, jo crec que eh, si vostès no tenen altres qüestions, que sembla que sí, Sí, sí, gràcies. Bé, senyor Torra, jo per venir aquí a respondre o sí o no, aquest matí justament he parlat amb el cadastre. I llavors el cadastre, perquè vostè està dient que és del meu partit, el Partit Popular, llavors el cadastre m'ha dit que això era opcional. Si podien, podien fer l'actualització o no. Bé, bueno, doncs no, doncs si no ho arriben a fer, llavors no els haguéssim trobat amb això, amb aquesta puja, no? Bé, bueno, jo ho tinc d'aquesta manera, vostè el micròfon Ai, no ho imposa perquè és opcional, vostès decideixen de fer-ho, o sigui que llavors no vingui aquí que és que el Partit Popular imposa per imposició, no, eh? llavors vostè és opcional, ho han decidit fer-ho i ja està, i per tant nosaltres responem el que ens sembla, no votem doncs, per això i purament res més, gràcies eh, Perdoneu que, que insisteixi avui que està després de normal o no o és que de normal no ho entenc avím senyor. Voè ens diu si, no, si, no, si fem això el rebut del 13 al 14 simplement s'incrementarà en l',7 que està previst en les ordenances, que aquest és un altre capítol que no haurem de parlar. Uh, la meva pregunta és si no fem això haurem d'incrementar l'IBI en un 10%? És aquest el dubte que jo tinc perquè en quin cas, Uh, si no, si no si... deu ser passar com de la delegació del medi alguna connexió que no ah, Manté el no, que vull dir. Si no fa això, quina afectació té sobre el rebut. És, és això el que l vistic preguntant. I després, permeti'm, i així no ens embrenquem més, perquè realment és un debat ferragós, no és veritat que no signifiqui un increment de pressió fiscal. Si ho, si ho és sobre la plusvalua plusvàlua, l'estimo convoquem, però ho és sobre la plusvalua i ho és sobre l'impost de transmissions patrimonials, sense cap dubte. I per obrir un tema i per avançar, ens deia vostè quedaria, que vostè que quedarà tot igual amb l'1,7%, si logro entendre això del 10. Eh, Anem de parlar perquè d'aquest... Uh, el mes d'octubre el dèficit, l'increment de preus el, de preus era negatiu en un 0,1%, vull dir, d'alguna manera ja en parlarem en el debat d'ordenances però estem incrementant en 1,7 i ja me'n vaig de tema, que són els costums que tinc jo. Però m'agradaria que em contesti el, la primera pregunta, no forma més clara, sisplau. Uh, li contesto a més en conjunt amb la senyora Almidó. Uh, el govern del PP fa dos anys va obligar a tots els ajuntaments a un increment del tipus del 10%. Aquest, tipus, aquest increment del tipus es mantindrà i es manté als exercicis 14 i 15, acaben d'acordar-ho. No, no, el que hi havia, aquell, aquell increment del 10%. Aquest increment del 10% del tipus queda sense efecte si l'ajuntament en qüestió, en aquest cas nosaltres, optem per l'actualització dels valors del 10% rebaixa el tipus eh? amb l'increment del valor catastral el rebut surt exactament el mateix eh? perquè es compensa un efecte amb l'altre però eh, aquesta era la resposta en no la senyora Almeda. Va ser el govern del PP el que va obligar en un moment determinat aquest increment del tipus del 10%. En aquests moments eh, donen graciosament eh, aquesta possibilitat de fer l'actualització del valor catastral. Home, eh, vostè sol estar d'acord amb les decisions del seu govern. Eh, no té gaire sentit en aquests moments anar en contra d'una proposta que ens afan des del eh, govern de l'Estat i que, home, no és que ens agradi gaire, però entenem que és la menys dolenta de les dues, de les que tenim en aquests moments. Un increment de tipus no té cap benefici més que un efecte purament recagutatori. L'actualització dels valors catastrals té un efecte de futur. Entenem que anem a aquests efectes de futur, i és el que estem fent. No és que vulgui eh, plantificar-li això, li ha dit bé al senyor del catastre, li ha dit bé, eh, tenen l'opció, si no l'exercitem continuarem amb l'efecte negatiu del 10% d'increment del tipus no ens agrada, preferim anar en aquesta altra que és una miqueta més, menys danyina. I una qüestió que el senyor Font ens ha plantejat i que havia oblidat comentar-li. Vostè ens ha fet l'esment sobre l'efecte que té sobre la plusvalua i especialment sobre aquelles en què és una execució hipotecària. L'Ajuntament ja fa dos anys va introduir a l'ordenança que el subjecte passiu de la plusvalua, en els casos d'execucions impotecàries, és l'entitat financera. Per tant, no és el subjecte el que mm, té el perjudici, eh, el que mm, té que entregar la seva finca, sinó és la pròpia entitat financera la que està obligada al pagament de la plusvàlua. Això és el que consta a l'ordenança fiscal municipal. Sonia Font, sí. Si, si realment això és el que consta hi ha un, hi ha un problema entre el, el que diu la llei i el, que i el que està passant realment perquè la realitat de la que es troben les persones eh, a qui se'ls executa una, una eh, que se'ls fa una execució hipotecària és que ah, se'ls hi reclama des de l'Ajuntament la plusvalua. Per, per tant, per tant ten, tenen tenen alguna cosa a reclar a veure... Hi ha situacions d'execucions hipotecàries que es refereixen a exercicis anteriors en els que es va posar en vigor aquesta eh, proposta que va, es va emetre i es va acordar en el sí de l'Ajuntament. Normalment les plusvàlues estan liquidant en 3-4 anys de, de retard eh, i probablement eh, entrem properament en aquelles plusvàlues que s'estiguen executant i que van entrar dins del període de vigència d'aquestes ordenances en les que sí que ja estava vigent aquest acord eh, del ple de l'Ajuntament. Bé, per tant, entenc que si no hi cap més intervenció, passaria a votació. No sí. sé si bé que el senyor Caselles ha demanat que quedés sobre la taula. Bé. Doncs si ho demanes, s'haurà de votar prèviament eh, si, queda sobre, si queda sobre la taula o no. Bé, dir, no, o sigui, no he no sentit l'argument eh, pel qual l'hauríem de deixar sobre la taula però en principi nosaltres bé o provàvem en el mateix sentit que els dos últims anys l'increment del 10% o bé dubtàvem aquesta mesura i per tant entenent que un cop debatut, doncs ha quedat clar a banda de les opinions que tenen alguns grups eh, ha quedat clar diguéssim que la mesura deixarà no, no suposa un increment, un increment de l'IBI ni veuran cap efecte als ciutadans en el seu rebut ni l'any 2014 ni l'any 2015 excepte aquell increment que acordem a les donances fiscals de l'IPC o allò que s'acordi Per tant, passaríem a votació aquesta proposta Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Resultat, senyor secretari? S'han només 20 vots, eh, 12 afirmatius, 4 negatius i 4 abstencions. Sí, senyor Caselles. Sí, gràcies. Nosaltres havíem anunciat que votaríem que no, però vista l'explicació del regidor eh, entenem que sí hi ha un increment de pressió fiscal al voltant de la Plusvàlua i de l'ITP, però no a la l'IBI. Per tant, l'IBI és l'impost que afecta més els ciutadans. Per això ens hem abstingut. Bé, molt bé. Agraïm doncs, el canvi d'aquest sentit de vot i respectem totalment el vot de cada grup, però sí que lamentem o per part meva lamento, eh, vots realment incoherents com són el del Partit Popular en relació eh, a una mesura imposada obligatòriament per norma, en un sentit o un altre, i que pot arribar a, a crear confusió en relació a una hipotètica pujada de Libi o no a la ciutat que, que no m'agradaria que fos el que s'acabés explicant en aquest sentit. Passaríem al punt número 12, el dictamen relatiu aprovar definitivament la derogació de l'ordenança reguladora de l'accés de vehicles a la zona de Vianants de Sant Pau-Centre. Aquest dictamen va referir al que ja es va aprovar inicialment en relació a una ordenança reguladora de l'accés de vehicles al carrer Sant Pau que havia aparegut Uh, havia sortit uh, sobtadament en els últims temps després d'estar endreçada en un calaix des de l'any 2001 en què no s'havia utilitzat però que realment per forma s'ha de, de derogar entenem o així ho vam explicar en un pla anterior nosaltres que en teníem derogada tacitament el no fer-se servir ni aplicar-se durant tants anys, però realment, per forma, si és necessari, es deroga i és el que passarem a fer en aquest, en, a, seguidament mitjançant l'aprovació definitiva d'aquesta derogació de l'ordenança. De Alguna intervenció? Sí, senyor Almedo. Sí, gràcies. Nosaltres hi votarem en contra. Eh, evidentment, nosaltres ja som partidaris que el carrer Sant Pau no es tenia ja ni que haver tancat, ni una part, ni tota. Eh, I després, per altra banda, es va aprovar al doncs, juliol l'aprovació la deroga... la, inicial de la derogació i per tant, nosaltres pensem que fins ara tenia que haver estat obert, doncs, al horari que posaven aquí, que a llavores era de 10 a 1 i de les 4 a les 21 hores. Ellavores, per tant, vol dir que la resta de les hores tenia que estar oberta. A llavores vostès, pues, doncs, teve aquí s'han saltat, bueno, l'ordenança perquè no han fet tal com diu l'ordenança, no no no, bueno, no, han fet no ha fet el mateix seguiment que diu això. I per tant, doncs nosaltres no hi donarem suport perquè pensem, vale, que que hauria d'estar d'entrada tot el carrer obert, i si res més no, deixar-la tal com deia doncs, inicialment. No? Repeteixo, de 10 a 1, i de les 4 fins a les 21 h. Gràcies. Alguna altra intervenció? Doncs Passaríem a votació, l'aprovació la, d'aquest acord. Vots a favor? vots en contra. Resultat, senyor secretari, si us plau. Són a més 20 vots, 17 afirmatius, 3 negatius i cabal abstenció. El punt número 13 és el dictamen relatiu a provar la divisió de la secció 005 del districte 04 en dues seccions censals. Té la paraula el regidor encarregat d'estadística, el senyor Yecora, si us plau. Gràcies, senyora presidenta. Es tracta de que l'article 23.2 de la llei orgànica del règim electoral general estableix que les sessions electorals han d'incloure un màxim de 2.000 electors i un mínim de 500. Eh, resulta que teníem o tenim un, una sessió censal que, eh, per un creixement de població molt important, ultrapassa aquests límits que, que marca la llei. I és, en aquest sentit, que es fa al ple la proposta de la partició de la sessió 005 del districte 04 de la ciutat en dos. Uh, no sé si eh, els, regidors, els regidors estan al corrent de quins carrers limiten aquests aquests dos, dos nous... aquestes dues noves sexi, eh, seccions, no? Una està limitada per un tram del carrer Pere III des de que arrenca, diguéssim, d'allà de prop de, de l'esclat. Continua després pel Països Catalans. Eh, Alexandre de Olofeu, carrer Ponent, per venir a sortir a Salvador Dalí. Eh, I això divideix, diríem, en dues sessions. Una que es dona en anomenar D4S5 i la situada més al sur, d 4 6, per tant, amb aquests antecedents es proposa al ple de l'Ajuntament aprovar la divisió de l'actual secció, que actualment és la 005 del districte 04 del municipi, en dues sessions censals, la 005 del districte 04 i la 009 del districte 04. Aprovar l'anès adjunt que conté el vialet resultat de la divisió d'aquesta sessió censal amb, indic amb indicació detallada de les vies públiques i els trams de numeració que correspondran a la nova sessió 005 del districte 04 i la nova sessió 009 del districte 04. I tercer, autoritzar l'alcaldessa presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a terme aquests acords adoptats. Uh, yes. entenc que no hi ha intervencions doncs quedaria aprovada la proposta i passaríem al punt número 14, el dictamen relatiu a contractar amb l'entitat Banco Santander una pòlissa de crèdit per import de 2 milions d'euros podríem fer aquest punt seguidament amb el 15 en relació a una segona pòlissa de crèdit amb el banc Bilbao Vizcà i Argentari per import de 1 milió i mig d'euros té la paraula el primer tinent d'alcalde Manel Toro moltes gràcies alcaldessa aquesta primera es refereix efectivament a una pòlissa de crèdit que eh, després explicarem no és un préstec a llarg termini és eh, una operació que es concerta a un any només a concertar amb el Banco de Santander per import de 2 milions d'euros amb un tipus d'interès referenciat a l'índex Euríbor a 12 mesos amb un diferencial del 3,50% i l'altra és a... Eh, una operació amb el BBVA per un import de 1.500.000 euros, eh, també referenciat a l'índex Euríbor en 90 dies amb un diferencial del 4,25. bé Aquestes dues operacions sumen 3.500.000 euros i eh, són els que destinarem, com havíem explicat abastament eh, i amb anterioritat, que eh, durant tot un exercici l'Ajuntament Té uns ingressos que es produeixen bàsicament dins de que és el primer, segon semè... trimestre de l'any, quan es posen els padrons en el cobrament a l'IBI, eh, l'impost municipal de circulació i eh, amb alguna eh, quantitat eh, en el tercer i eh, quart trimestre si s'ha fet el fraccionament d'aquests padrons. La resta de l'any l'ajuntament està eh, bé a resultes d'aquellls pocs ingressos que li poden arribar, per algunes participacions en tributs estatals però no té una quantitat important d'ingressos. Això provoca que en moments determinats sempre dins del que és el primer trimestre de l'any, potser una miqueta del segon, eh, fent front a les nòmines, fent front en els pagaments a proveïdors, etc. Eh, té unes necessitats de tresoreria que eh, en aquells moments poden ser i poden arribar a tindre algun problema d'aquesta eh, tresoreria. És una figura que eh, a l'Ajuntament o a qualsevol empresa es soluciona mitjançant aquesta figura, que és la pòlissa de la tresoreria. Aquí l'Ajuntament, per motius evidents que s'han posat de manifest abans, eh, existeix aquell fons, aquell patrimoni municipal del Sol que havia permès jugar amb aquesta tresoreria i per tant fer front als pagaments a proveïdors. Entenem que aquesta és una, una eh, situació que hem d'anar mm, traspassant a les seves vies pròpies de finançament, com són aquestes operacions, i proposem la concertació que ens permetrà amb tranquil·litat fer front a, i mantenir el ritme de pagament als proveïdors dins d'uns límits eh, considerats normals, eh, que no s'allarguin i que no es financiï l'Ajuntament allargant els pagaments a proveïdors, sinó que continuï dins dels terminis eh, establerts pagant a els proveïdors i amb càrrec en aquestes operacions de tresuària. Aquesta és la proposta dels de, eh, punts 14 i 15. Gràcies, senyor Toro. Intervenció, senyor Font, sisplau. plau. Gràcies. A veure, eh, des de la CUP eh, tenim molt clar que els treballadors de l'Ajuntament han de tenir el seu sou assegurat, se'ls ha de pagar el dia que toca, i que els proveïdors, sobretot les petites i mitjanes empreses de la ciutat, han de cobrar com més abans millor, com més aviat millor. I també tenem que la, la culpa de que l'Ajuntament no, no tingui líquid i no tingui finançament en, en, en general és per una part d'una mala... no hi no ha solucionat el finançament de, de l'administració local, i, per altra banda, que les altres administracions ens deuen diners que no ens, que no ens paguen. Fins aquí no, no ens barallarem, estem d'acord. El que sí que nosaltres entenem és que hauríem de començar a ser conscients de que si volem sortir de la situació en la que ens trobem, no només aquí l'Ajuntament, sinó les administracions en general, només sortirem de la situació actual, en què portem els últims anys retallant en totes les despeses, excepte el pagar bancs i caixes, el que els hi devem, la sortida d'aquí només pot passar perquè fem una auditoria del deute, veiem quina part d'aquest deute és il·legítima i no ens toca pagar als ciutadans. Si, si no fem això, si continuem pagant en els, en els bancs cada dia el que els hi toca, no sortirem de, del forat on el que estem. Hem de començar a ser conscients que una part del que ens estan reclamant no els hi devem realment i ens hem de plantar i deixar-ho de pagar. Alguna altra intervenció respecte al punt? Sí, sí, Nosaltres, Medo, sí. Sí. sí Nosaltres farem una extensió, evidentment el que sí que volem és que els proveïdors cobren, per suposat llavors el que sí que creiem és que aquí no es fa una provisió de tesoreria i que, bueno, crec que aquí hi ha més ingressos, o sigui es fan més ingressos que despeses no? en el pressupost no està prou equilibrat llavors jo crec que, bueno, tindríem que mirar d'anar doncs, reduint despeses, perquè si no el que fem és anar-nos endeutant més, encara que sigui una pòlissa que sigui en un any i que es tornarà però bueno, jo crec que estem prou endeutats i que no es fa ben bé una reducció d'aquesta despesa. I per tant, nosaltres hi votarem extensió perquè realment és necessari perquè, en aquest cas si arribem al gener o febrer i no podem buscar doncs jo crec que ens ho hem de fer mirar l'any passat bé varem el pla Montoro, 4 milions i mig. Hi ha jutaments, no estaré repetitiva sempre amb els de roses, però hi ha molts ajuntaments que no varen ni fer ni el pla Montoro de l'any passat. Eh, per pagar providors, aquest any doncs, tampoc ni s'han acollit ni a Pla Montoro ni a, a Pòlisses, i en aquí doncs, bueno, alguna cosa estem fent malament perquè si no tot això doncs, no es tindria que fer i no ens endeutaríem encara més gràcies Sí senyor Toro, plau. Moltes gràcies um... Continuo i le contesto vostè primer uh, A veure la liquidació del pressupost de l'any 2012 feta per l'interventor municipal ens dona, un resultat. ens dona un resultat que és de superàvit l'any 2012 hem ingressat més del que vam gastar i l'any 2012 vam reduir el romanent de tresoreria que hi havia a la meitat i la previsió és que aquest any fem una altra rebaixa importantíssima d'aquest romanent de tresoreria que existia i eh, bé, confio en que tornem a generar superàvit per tant, home, el que vostè diu no és correcte més ben dit, sí que ho ha dit, perquè inicialment ha dit que ingressaven més que gastàvem. I jo ja li he donat la raó, i pensava, sí, però pues té raó, és així. Estem creant superàvit. Anem a una situació en la que ens permet anar aixugant el deute que teníem i que anem pagant sense cap mena d'angúnia i que sense cap mena de problema. La situació econòmica municipal ha donat la volta, li ha donat la volta com un mitjà, i en aquest moment ens podem permetre pensar en polítiques socials, en fer accions, en veure com aquest any 2014 d'una manera contenida d manera... però volem fer algunes actuacions i volem pensar ja també amb en algun endeutament a llarg termini perquè no, eh? és un moment en que ja l'Ajuntament s'ha empoderat suficient com per pensar que té la capacitat i té l'obligació de generar activitat econòmica en la ciutat de Figueres i això passaria per a fer alguna acció amb endeutament allà també, però això no és endeutament allà també, això no és endeutament, això és una operació de tresoreria que vostè, eh, o, al dins de la seva família hi ha gent que s'hi dedica, eh, li poden explicar que és molt diferent un endeutament per a comprar-se alguna cosa que lo que qualsevol empresa eh, utilitza, que són les pòlisses de tresoreria per aquestes qüestions puntuals en les que bé, la liquiditat arriba en un moment determinat Eh? i els pagaments arriben a un altre. Si vostè vol mantindre un ordre i mantenir els pagaments a proveïdors, té que tindre previst aquestes eventualitats. Nosaltres aquestes pòlices no les utilitzarem ara. No agafarem aquest diner ara. Els tindrem aquí amb reserva per al moment en què arribi aquell moment, el febrer, el març, el avi, que pot produir-se eh, aquesta eh, situació en la que vulguem mantindre els pagaments a proveïdors i en lloc de finançar-nos contra proveïdors, ho farem contra aquestes operacions de tresoreria. El senyor Font, eh... sí, és cert, si tinguéssim els ingressos que ens adeu a altres administracions, no estaríem fent aquestes operacions de tresoreria en aquests moments perquè no els necessitaríem, ens adeu bastant més de del que anem a demanar en aquests moments. El que hi hagi, per part de l'Ajuntament, eh, i li contestaré només en el que es refereixen a l'Ajuntament, una auditoria sobre el deute municipal, eh, bé, és perfectament justificada, el deute que té l'Ajuntament és per les obres que s'han anat fent i el plantar-nos i no pagar-les, eh, jo crec que, bueno, que aquesta és una discussió molt més de fons, eh, que un dia ens en podem anar a sentar a prendre un cafè i parlaríem de eh, com enfocar el futur i si eh, ens podem plantar realment o la revolució ha de ser eh, progressiva i, i no instantània, perquè eh, la crisi en el sistema global és el que ens ha portat en aquests moments a una situació en la que ha patit molta gent eh, quan la crisi es fa sistèmica. Per tant, eh, revolució sí, revolució sí, però eh, fem-la des de dintre i amb les armes que ens han ensenyat personatges de la història que eh, l'han fet per mitjans de la no violència. Senyora Almedo, sí, plau. Sí, gràcies. Miri, agrairia una cosa, senyor Toro. Eh, jo sóc aquí regidora, portaveu del Partit Popular de Figueres, i m'ha dit Maria Àngels Almeda de l'Estal. I llavors sóc aquí regidora i vostè no té que anomenar res ni de famílies, ni del que fan la meva família i del que deixen de ser. Sí que li agrairia que un altre dia dos no s'estingués de fer cap comentari. O sigui, si vostè vol parlar, ja li dic, sóc jo la regidora i no té res a veure aquí ni famílies ni no famílies. Li agraeixo, eh? que no torni a, a dir res més de la meva família gràcies, perquè ells no són ni regidors ni són res, sóc jo la regidora gràcies Bé eh, per ser-hi votació doncs aquesta proposta vots a favor? Abstencions. Resultats, senyor secretari, si us plau? S'han de més 20 vots, 16 afirmatius, cap negatiu i 4 abstencions. Sobre els punts 14 i 15. Perfecte, doncs estaríem al punt número 16 al qual, com a alcaldessa i amb les facultats que se m'atorga demanaria que es quedés sobre la taula atès que eh, s'ha fet constar que falta un sotmetiment a mesa de negociació un tràmit de, de consulta a mesa de negociació que no es va poder fer i la tarda per tant demanaria, si cal votar o votem però si tots hi estem d'acord ho deixaríem sobre la taula per passar-ho en un proper ple Digui. per tant s'aprova a deixar-ho sobre la taula en relació als assumptes urgents hi han dos assumptes urgents en els quals primer s'hauria de votar l'urgència que serien en primer lloc la constitució del Consell de la Guàrdia Urbana que seria en donar, compte, entenc, eh, que en donar compte la Constitució del Consell de la Guàrdia Urbana i un segon eh, assumpte urgent del qual ja se'n va donar compte en aquest Consell de la Guàrdia Urbana Constituït, que seria l'aprovació inicial del reglament de funcionament de la, de la Guàrdia Urbana. Passaríem en primer lloc a la votació de l'urgència d'aquests dos assumptes, Bé, el primer entenc es vota l'urgència i seguidament se'n dona compte el, el, Jo no sé quin volen passar primer si és el decret s'ha de ratificar El decret és el, una ratificació El punt doncs, segon diu s'obmet a les designacions anteriors la ratificació del ple en la propera sessió que tingui. Doncs s'hauria eh? de votar l'urgència i després Exacte. votar la, primer la ratificació el decret, eh? Primer el decret sí. La ratificació del decret Val Eh, votaríem l'urgència atès que el Consell està constituït per decret i s'hauria de convalidar aquesta Constitució si els sembla eh, queda aprovada aquesta urgència per unanimitat doncs seguidament passaríem a votar el decret de Constitució d'aquest Consell de la, de la Guàrdia Urbana del qual en formem part eh, jo mateixa com a alcaldessa regidor de Seguretat Ciutadana dos regidors en representació de la dels grups municipals de l'oposició, que són la senyora Almedo i el senyor Joan Font, i eh, quatre membres del cos de la Guàrdia Urbana, l'inspector en cap... Cinc membres del cos de la, de la Guàrdia Urbana, l'inspector en cap, tres membres de l'escala bàsica i un membre de l'escala intermèdia. Per tant, eh, entenc que queda aprovat per unanimitat aquest decret... Sí, senyor Font. Sí, estaríem aprovant la ratificació del decret. Sí. Val? Que, que quedi vàlidament constituït el, el Consell de la Guàrdia Urbana amb la composició paritària que he dit. Per tant, queda aprovat el decret per unanimitat i ara sí passaria amb el segon assumpte urgent, que seria, en primer lloc, aprovar l'urgència, si s'escau, de el reglament de, la, de, la, de funcionament d'aquesta Guàrdia Urbana i si s'aprova l'urgència passaríem a debatre i aprovar si s'escau el, el propi reglament en quant a aprovació inicial. En relació a l'urgència, entenem que s'aprova per unanimitat? No? Perdó, senyor Monfort. No, bueno, si m'ho justifica vostè l'urgència l'aprovareu. però en tot cas a va arribar el reglament de la Guàrdia Urbana fa bastant temps, poder fa un mes i mig així i vaig fer una ja llada així ràpida però clar, el no saber què passava pel ple tampoc no, ni, ni m'he preparat el tema ni... però sí que amb una lectura que vaig fer sí que vaig veure coses que no m'agradaven i que no agradaven el grup municipal d'iniciativa però vaja, en tot cas si, és, si vostè em justifica que és urgent aprovar-lo avui jo no tinc cap problema en, en votar favorablement a l'urgència però si pot esperar el ple de mes de desembre i poder treballar el tema ja nosaltres ho preferiríem. Nosaltres creiem que hi aquesta urgència per diversos motius. Primer, perquè ja va passar per dictament de comissió informativa en el seu moment, fa més d'un mes, i per tant entenem que, que, que hauria d'haver mirat el reglament en el moment de la, la comissió informativa. En segon lloc, perquè s'ha sotmes a Consell de Guàrdia Urbana la setmana passada. I, I en tercer lloc, perquè és que és aprovació inicial, per tant, hi haurà un, si, si no està conforme amb algun contingut d'aquest reglament, el tràmit d'alegacions és seguidament a l'aprovació inicial. Per tant, suposant que passéssim en, en, en un proveble aquesta aprovació inicial, no, no variaria res respecte a la seva capacitat o facultat de, de poder-hi fer alguna, alguna aportació. I va, com m'ho explicat molt bé, i aprovaré d'urgència. En tot cas, m'abstindré a la votació i, com diu vostè, ja farem alegacions. Perfecte. Doncs. Senyor Font, Val, doncs entenc que queda aprovada aquesta urgència per unanimitat en quant a debatre l'aprovació inicial i ara passaríem el que és l'explicació d'aquest uh, reglament de la Guàrdia Urbana. Senyor Iécora, si ens vol fer una, un resum del seu contingut. Sí, gràcies, senyora presidenta. Eh, si m'ho permet, la presidenta, primer faria una aclaració, té raó el, el senyor Monfort, en el sentit de que a l'esborrany de reglament se les havia fet arribar segurament uns dies abans de la comissió informativa per on va passar. La comissió informativa va ser concretament el dia 23 de setembre. Eh, de totes maneres, de totes maneres, eh, com veurà a, a continuació en l'exposició del dictamen, es recull alguns petits canvis, podent no tan petits, però la gent que està interessada eh, hi passarà i nominar-los. En quant al dictamen, vist que es considera adient aprovar un nou reglament de la Guàrdia Urbana de Figueres adaptat a la normativa vigent per decret de data de 14 de febrer de 2013, es va designar la comissió d'estudi corresponent la qual ha aprovat l'esmentat reglament. Al sí de la primera reunió constitutiva del Consell de la Guàrdia Urbana amb data 31 d'octubre del 2013 es van debatre i consensuar alguns, alguns punts del reglament de la Guàrdia Urbana ja presentat a la Comissió Informativa, com els deia, el 23 del passat setembre i concretament els que fan referència als articles 19 al seu apartat i articles 28, 36 i 48. És per tot això que es proposa al ple municipal i dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el reglament de la Guàrdia Urbana del municipi de Figueres i sometre l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils per a la formulació de les reclamacions i al·legacions. Segon, donar trasllat d'aquest acord a la Comissió de Policia de Catalunya per tal de que en el termini de 30 dies hàbils formuli les al·legacions que consideri al respecte. Així, com per tal de que l'esmentat termini emet informe previ d'acord amb l'establert de l'article 25 de la llei 4 2003 del 7 d'abril d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. I tercer, facultar l'alcaldia de presidència per a l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Senyor Font, sí. Gràcies. Eh, des de la CUP, eh, vist que es tracta d'una aprovació inicial i que dintre del, del cos de la Guàrdia Urbana, entre les diferents escales hi ha acords o punts en comú, moltes coses, però també hi ha algunes discrepàncies, ens esperarem doncs, a veure com van les al·legacions i, i, i per fer la, un posicionament definitiu en la l'aprovació definitiva i de moment ens en abstindrem. Senyor Almeida, sí. Sí, gràcies. Nosaltres també des del Partit Popular també farem una extensió, esperarem també les al·legacions i després fa, diríem el nostre posicionament. Gràcies. Perfecte, doncs entenc que s'hauria de passar votació a votació l'acord. Eh, eh, vots a favor? Abstencions? resultat senyor secretari, si sisplau. S'han de més 20 vots, 12 afirmatius, cap negatiu i 8 abstencions. Molt bé, doncs, ben acabat els assumptes de l'ordre del dia i, i dos assumptes urgents, seguiríem amb les mocions d'urgència que s'han presentat per part de, de diferents grups municipals. Hi haurien 5 mocions d'urgència, de les quals primer s'hauria de votar l'urgència i en tot cas, si s'aprova, passar a la, a la proposta i, i votació de la, de la moció. Hi ha una primera moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a favor de la implantació d'un programa de mesureria urbana. Té la paraula la porta en veu del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Mireia Mata. Gràcies, a caldesa, com que és breu i penso que prou clara la, la llegiré. I diu així, el passat mes de novembre, el 2012, el plenari d'aquest Ajuntament va aprovar una moció que incorporava dos acords, que es creï un registre de pisos buits susceptibles de ser habitats, que es posi en marxa des de la regidoria un programa de, mesura, de mesureria urbana que permeti que persones sense recursos tingui l'oportunitat d'accedir a un d'aquests habitatges i que en tingui cura com a pagament. Un any després, l'equip de govern no ha establert cap, cap mesura en aquest sentit. I d'altra banda, la Fundació Sergi, especialitzada en treball social i que, dura, i que, dura, i que durant un any han estat responsables de diferents Perdó, i que han estat responsables de diferents borses d'habitatge, entre elles la de Figueres, han destinat recursos propis i provenents de la Fundació de la Marató de TV3 a la implantació d'un projecte de mesobaria urbana Figueres. Aquest projecte no ha rebut suport econòmic municipal i un cop acabats aquests fons propis han de renunciar a continuar el projecte, que ha funcionat durant un any i no ha pogut reixir per manca de dedicació i recursos econòmics. Per això, vist el manteniment i agronjament de la situació de manca d'habitatge social i de situació d'abandonament d'una part del parc d'habitatges de la ciutat que es podria tornar al mercat mitjançant un projecte de masoveria urbana i vist l'incompliment del que es va acordar en el seu moment i la viabilitat del projecte que Sergi manifesta en el cas que es destinin recursos al projecte, Proposem la destinació d'una partida finalista al pressupost 2014 destinada a la posada en marxa del projecte Masoveria Urbana, amb voluntat de continuïtat durant els anys a venir en el cas que el projecte ofereixi resultats positius. El compromís de l'equip de govern amb la Fundació Sergi per tal que sigui aquesta fundació la que posi el funcionament al projecte. Gràcies, senyora Mata. Els portaveus dels grups volen intervenir per explicar el seu posicionament. Senyora Olmedo sí? No, nosaltres hi donarem suport a la moció. Bé, per part nostra, la regidora d'Habitatge, Sonia Trilla, explicarà la posició del grup. Gràcies, alcaldessa. Per part del nostre grup votarem a favor d'aquesta moció per la senzilla raó de que les propostes que es demanen es troben recollides en el conjunt de mesures per atendre la problemàtica d'habitatge a Figueres que es va presentar el passat mes de juliol. El que, amb el qual sí que no ens mostrem d'acord és amb l'exposició de motius, especialment en el punt que diu que un any després l'equip de govern no ha establert cap mesura en aquest sentit, atès que això no és cert. El registre de pisos buits susceptibles de ser habitats ja està creat i ara ja estem a punt d'iniciar la campanya d'informació en, en els propietaris d'aquests pisos i la resta de punts ja s'estan treballant. Res més. Senyora Mata, sí. Gràcies senyora alcaldesa. Bé senyora regidora, jo crec que no incorro amb, amb la falsetat, ni amb la maltida, ni, ni amb la manca de la veritat, quan jo dic que un any després l'equip de govern no ha establert cap mesura específica a matèria de mesureria urbana, perquè el registre de pisos buits, si vostès el tenen, jo el vull, el vull veure, jo vull saber, i crec que tota la gent que ens acompanya avui a la sala, volem saber quants pisos buits hi ha avui a Figueres. No volem saber de qui són, tot i que tampoc no estaria malament tenir una idea de quants pertanyen a multipropietaris pertanyen a multi -multipropietaris i quants pertanyen a bancs, però en tot cas ni tan sols demanàvem això, volíem saber quants pisos buits ja a la nostra ciutat, pensem que tenim dret a saber-ho. Per tant, en aquest sentit pensem que no s'ha donat compliment al que va dir la moció, i d'altra banda no és cert que s'hagi fet res per la masoveria urbana per part de l'equip de govern perquè qui ho ha fet ha estat Sergi, per tant a mi em sap greu em sap greu que, que, que dic una cosa que no és certa perquè crec que no, que no és així. Jo reconec la seva voluntat manifesta eh, a fer coses en aquest sentit, però escolteu, és que amb les manifestacions no en fem prou, ha passat un any des de que parlàvem d'aquest tema i en aquest any més gent s'ha quedat sense habitatges, per tant, jo ja, ja no faig prou amb una manifestació de bona voluntat de dir sí, ho farem i això està molt bé. Necessitem ja que es fixi una partida per l'any 2014 perquè un pis que està buit en aquest moment, perquè el seu propietari senzillament no és capaç de econòmicament d'arreglar un lavabo, donar-li una capa de pintura o fer coses que molta gent que està al carrer o a punt de ser desonada podria fer amb les seves pròpies mans, no puguem fer com a administració aquest paper d'intermediari. Nosaltres no estem dient que s'hagi de construir més, Senzillament estem dient que pisos que en aquest moment estan buits s'ho puguin ocupar i es puguin ocupar en favor de persones que en tenen necessitat. No diguem res més que això i pensem que no és complicat que amb una partida relativament petita, durant el 2014, es podrien posar molts de pisos ja a, a disposició de la gent que els necessita. I d'altra banda evitaríem a, a la xàcara que és per una ciutat tenir pisos que es van buidant i que es van degradant, que hi van entrant brutícia, animals o que, que senzillament es van fent malbé en detriment, en detriment dels seus veïns. Bé, em vol respondre, senyora Trilla. Gràcies alcaldessa, només en recordar a la regidora que tenim aquestes mesures realitzades al mes de juliol que posa específicament prioritzar una línia d'ajuts per a programes de gestió i mediació del lloguer en rendiments alternatius, mesureries urbanes, cooperatives de cessió d'ús, etc. I d'altra banda, intentar tenir la mateixa fe que vos en quant a els pisos, aquests buits que els propietaris realment ens els vulguin cedir en masoveria urbana, perquè aquest és un punt que està per veure i evidentment no depèn de l'Ajuntament. Gràcies. Bé, en tot cas, per mostrar que volem anar cap allà mateix, el posicionament del grup és a favor, malgrat el discret per respecte a certes afirmacions que es fan a la posició de motius, però bé, això no es veurà fins a la real incorporació en el pressupost del 2014, d'una partida específica, i per tant en aquesta línia volem treballar i per això donem suport a la moció. Per tant, entenem que queda aprovada la moció per unanimitat de tots els grups, si no s'ha fet cap posicionament diferent. Per tant, quedaria aprovada aquesta moció. La' urgència també es declara per unanimitat? Sí. Bé, jo agraeixo moltíssim doncs el suport de tots els grups. Jo crec que manifesta la preocupació que tenim per, pel tema. En qualsevol cas, jo ara crec que ens hauríem de conjurar per fer la següent negociació, que serà la negociació de la quantitat de diners que posarem en aquesta partida, que serà el proper, el proper, el proper pas. La següent moció seria la presentada pel Partit Popular en relació a l'adequació dels reductors de velocitat. En relació a aquesta moció, des de del grup municipal de, de Convergència i Unió, demanaríem mm, posposar-la fins a un proper ple, en, atenent que ens va arribar el dijous passat, o el divendres passat, ens va arribar ta molt tard i hem passat a informe per part del tècnic de mobilitat de l'Ajuntament i per part del, del gerent d'urbanisme, que són les persones que tècnicament tenen coneixement dels sistemes que tenen, que tenim instal·lats o que, o que s'han instal·lat aquests últims anys per aconseguir aquesta reducció de, de velocitat. Per tant, per tenir un real coneixement de causa respecte al contingut de la seva moció com de les mesures adoptades per l'Ajuntament, necessitaríem aquesta informació tècnica. Per això demanaríem o en cas que eh, vulgui votar l'urgència, nosaltres votaríem en contra d'aquesta urgència per poder eh, debatre en el proper ple i, i votar en conseqüència aquesta moció. Senyora sí. Almedo. Sí, gràcies. Bé, bueno, vostè agafa el compromís que no, pel proper ple, podrà donar una resposta, no?, que llavors no no vagin passant agafo el, el compromís aquí mateix de que no, no és que vulguem dissuadir no. i passar-lo per un altre canal sinó que sincerament és una qüestió molt tècnica sí. i que hem passat informe eh, tècnic de mobilitat i gerent d'urbanisme perquè ens diguin el, el que hi creguin Val? doncs no passaríem ni a votar l'urgència si li sembla eh, ho deixem per al, per al proper ple senyor secretari de mi. Va, doncs. no, sé, no sé què vol fer la senyora Olmedo doncs amb la, amb la crec que depèn de mi I, i la, bueno, per sí, tant és veritat depèn de la senyora Olmedo si la retira la, retira. la posposem al, al proper ple passaríem a la moció presentada per iniciativa per Catalunya en relació a l'adquisició d'habitatges per de ser destinats a lloguer social el promotor d'aquesta moció, senyor Xavier Monfort, té la paraula. Sí, L'Ajuntament és la institució més propera a la ciutadania i per això vivim el dia a dia dels problemes i les conseqüències que provoquen les situacions d'endeutament i els desnonaments. Uns problemes socials que produeixen un gran mal a la cohesió social. Amb la crisi econòmica i l'augment de l'atur, moltes famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats bàsiques, i entre aquestes hi ha el pagament de l'habitatge, sigui en qualitat de lloguer o hipoteca. Malgrat les dificultats i limitacions per actuar des de l'àmbit municipal, ja que moltes qüestions superen les seves competències, considerem imprescindible acordar i proposar noves mesures que puguin alleugerir la situació de patiment de moltes famílies de la ciutat. Vist que el Fons del Patrimoni del Sol i l'Habitatge va assolir a l'any 2007 un saldo superior als 13 milions d'euros i quedant en l'actualitat un disponible de 7 milions d'euros. Considerant que el 47% del fons acumulat l'any 2007 no s'ha destinat a promoure una veritable política social d'habitatge, ara creiem imprescindible que el fons encara disponible es destini a l'adquisició d'habitatges per a destinar-los a lloguer social. Considerant que un preu mitjà d'adquisició de 70.000 euros per habitatge es podrien comprar uns 100 habitatges a la ciutat de Figueres, considerant prioritari treballar per trobar vies de solució als problemes de molts ciutadans del pagament de l'habitatge i al mateix temps garantir una oferta de lloguer adaptats a les possibilitats econòmiques reals de les famílies de la ciutat, Considerant el dret constitucional de l'habitatge, article 47 i l'article 160 de la llei d'urbanisme que estipula per efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat, per aquests motius es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1. Destinar la totalitat del fons del patrimoni del sol i l'habitatge a l'adquisició d'habitatges per a ser destinats a lloguer social. 2. Establir que l'adquisició d'habitatges com a criteri preferent, s'efectuï a propietaris amb problemes hipotecaris que permeti la seva cancel·lació i es destinin al lloguer social a famílies actualment propietàries. Que les bases per a la tramitació d'adquisició d'habitatges, així com les condicions del lloguer, siguin estudiades i consensuades a la Comissió Tècnico-política i Social d'atenció als afectats pels desnaments de figueres. Revisar el pla local de l'habitatge per la seva actualització a la situació real del sector. I 5, autoritzar l'alcaldia a presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords anteriors. Sí, respecte a la posició dels grups, senyor Font. Gràcies. El vot de la CUP serà afirmatiu, com no podia ser d'una altra manera. Hi han, hi han coses tècniques que s'han d'acabar de perfilar que no acabem de, de veure molt clares, però creiem que que és un primer pas, que és, serà feina de la comissió, la comissió que treballa els temes d'afectats per les hipoteques, qui, qui ho hauria d'acabar de concretar. El que passa és que no tots creiem que, que, que això serà, és complicat mentre no existeixi la figura ben regulada de l'expropiació social, eh, per per ús social dels, dels pisos, que és el que realment necessitaríem. L'actualitat la, que tenim és que la Sareb ha anat acumulant un, un munt d'habitatges de, de, de, de molts bancs i caixes, em, molts d'ells provenents de, de gent a qui s'ha fotut una petada i s'ha fotut al carrer, em, i el que està fent la Sareb actualment és aquests, bancs, aquests pisos vendre'ls no individualment a persones que ho necessitin, sinó vendre'ls en grans packs a inversors estrangers intentant recuperar una, una part de la inversió feta en un principi, i la resta l'estem pagant entre tots nosaltres amb els, amb els diners que hem anat abocant. De moment, eh, més de 100.000 milions d'euros en rescat a la banca, que fent una conta ràpida vol dir que si en lloc de 70.000 euros per pis s'hagués anat a la gent en, en perill de desnonament i se li hagués pagat 100.000 euros pel pis, ara mateix l'Estat tindria un milió de pisos per posar a disposició de la gent que està en perill al carrer. déu nhi No ho hem fet així, hem dedicat a salvar la banca i a deixar les persones al, al carrer. i Votarem a favor, però creiem que el, eh, tots plegats hem de ser bastant més valents i apretar, sobretot els que tenen, estan en partits que tenen, que tenen influència i que poden fer passos en aquest sentit, doncs, doncs per avançar d'una altra manera. Senyora Mata, sí. Gràcies. Uh, el sentit del nostre vot serà l'abstenció. I no perquè no ens agradaria poder disposar de 100 pisos a Figueres uh, per dedicar a habitatge social, ens agradaria poder disposar de tants pisos com necessitessin que malauradament ni tan sols sabem quants són. El que passa que ens sembla que l'opció d'una compra massiva d'habitatges acabarà beneficiant uh, els que beneficien sempre, els bancs, i, i els grans propietaris, aquells constructors que tenen pisos que no han acabat de vendre, que a més a més no hem tingut recursos, per no dir alguna altra paraula que crec que en aquest pleno s'hauria de dir, d'imposar-los unes mesures fiscals eh, que els obliguin doncs, a rebaixar els peures d'aquests pisos o que els obliguin doncs, a cedir-los automàticament per a la gent que ho necessita. Per tant, ens sembla que la compra d'habitatges eh, segurament acabarà donant més menjar i més engranatge encara en aquestes màquines d'arruïnar vides i d'arruïnar persones. Nosaltres pensem que l'Ajuntament de Figueres ha de fer una aposta per, per adquirir habitatge per la gent que ho necessita, però sobretot el que ha de fer és una aposta doncs, per, per donar viabilitat doncs, a petits projectes personals eh, en la línia del que fa un moment doncs, defensava de, de la masoveria urbana. I en qualsevol cas buscar línies que no siguin la patrimonització, l'Ajuntament de Figueres no ha de ser una immobiliària més, ni tan és ha de ser una immobiliària social. L'Ajuntament de Figueres el que ha de fer és treballar i imposar mesures perquè els bancs no tinguin tants pisos perquè els constructors no tinguin tants pisos i perquè la gent no tingui tanta problemes. Per tant, no perquè no ens agradi aquesta proposta, sinó perquè pensem doncs, que té, un, té una concepció que en el fons radicalment bona, pot acabar portant doncs, acabar comprant, portant negoci a qui ja en té prou i ja en té massa. Caselles. Gràcies senyora alcaldessa per fixar la posició del grup socialista, a veure, dies que em van parlar amb vostè i jo, senyor, senyor Monfort, això, i la veritat és que és una cosa que em, ens abstindrem i m'emprenya molt, perquè voldria, voldria, voldria votar-hi a favor. Però sí que hi ha algunes qüestions amb les que no hi estic d'acord, amb les que no hi estem d'acord, a veure... Eh... No cal repetir arguments, però posar l'Ajuntament a fer tot aquest tipus d'adquisicions ens sembla que abans hem d'explorar altres vies. O sigui, la Sareb, a veure, s'ha de trobar la fórmula d'incentivar doncs, que es puguin llogar pisos. L'Ajuntament jo crec que sí que ha de garantir determinats els pagaments per determinades persones que han estat desnonades. Eh, ha de garantir també, doncs, d'alguna manera que no es produeixin desperfectes per poder animar els propietaris, especialment els propietaris individuals, a poder ajudar a solucionar tot aquest problema que hem causat. Li he de dir també que aquest ha sigut un debat important en la mesa, per posar a la taula de l'habitatge de Girona, on l'Ajuntament de Girona, al contrari que el ha plantejat l'adquisició de diferents de, de pisos per posar-los a disposició i en allà els grups d'esquerra, eh, deixem-ho així, no, no vull especificar, més s'han posicionat clarament en contra d'aquest tipus de mesura. Però miri, jo el que em, em dol, el que no m'agrada d'aquesta d'aquesta moció, senyor Monfort, són els seus companys de viatge. Els companys de viatge, sí, l'hi explicaré molt, molt senzillament, companys de viatge que eren els meus, perquè com sempre dic fa molt de temps que hi ha. Però vera veure, qui és que sempre havíem dit que, havia, que aquí hi havia d'haver 50.000 habitants, qui és que va promocionar, doncs que hi hagués un gran, volia que hi hagués un, un gran creixement de la ciutat, i que per tant, eh, jo crec que el part de les encara tenim 4.000 i escaig de pisos per construir. Què vull dir? Que anar amb el curs de memòria per part dels seus companys de viatge ara volgué solucionar una cosa que havia de ser la penacea, que havíem d'arreglar la ciutat a base de pla, de, de pla parcial, a base de pla espacial, a base de construir i construir, i què va passar? Doncs, bueno, que es va fer una part d'això i va provocar doncs, tota... vam ajudar els bancs, vam ajudar a què passés el que està passant i ara tot de cop diguem no, hi ha un fons de l'habitatge i aquest fons de l'habitatge ens el gastarem íntegrament ens poguirem 7 milions d'euros comprant 100 pisos home, doncs jo no no hi estic d'acord, jo entenc la seva preocupació però la del seu company de viatge és absolutament incoherent amb el que eh, amb el que ens proposava fa uns anys darrere. i jo hi era per en enmig, per tant em puc parlar amb, amb coneixement de causa i assumint la meva responsabilitat en el que en el, en el que va passar per tant ens en abstindrem i ben prometo que m'agradaria votar i a favor, però ens en abstendem. Sr. Almeida. Sí, gràcies. Nosaltres doncs, hi donarem suport en aquesta moció. Evidentment, jo no sé si amb aquests 7 o 9 milions d'euros que, que hi ha del patrimoni del sol es podrien comprar 70 pisos. No? Això seria un altre, poder un altre debat, però realment els acords que arriben aquí no són aquests. I que si sí, jo m'agradaria d'una cosa, jo només m'acontentaria amb aquests 650.000 euros, que llavors l'anterior alcalde, el senyor Santi Vila, actual conseller de Territori i Sostenibilitat, volia, ell els volia destinar a la Casa de l'Empordà una casa de l'Empordà que actualment està inacabada, s'ha invertit ja més d'un milió i mig d'euros i encara el que queda. A Llavors aquí es volia passar part d'aquests diners del patrimoni del sol per la casa de l'Empordà. A Llavors jo, només amb aquests 650 euros que ell volia fer, ja començaríem a poder a fer alguna cosa. Gràcies. Nosaltres hi donarem suport. Gràcies. Senyora Trilla, plau. El nostre grup hi donarà suport, tot introduint unes esmenes, que són les següents. En quant a l'exposició de motius, trauríem l'apartat 5è, l'apartat 6è, és a dir, el cinquè diu considerant que el 47% del fons acumulat l'any 2007 no s'ha destinat a promoure una veritable política social d'habitatge, ara creiem imprescindible que el fons encara disponible es destini a l'adquisició d'habitatges per destinar-los a lloguer social, aquest aniria fora. Aniria fora el punt 6, considerant que preu, un preu mitjà d'adquisició de 70.000 euros per habitatge es podrien comprar uns habitatges a la ciutat de Figueres i, en quant als acords, es modificaria el primer acord que quedaria en el següent sentit, destinar la quantitat de 300.000 euros anuals al Fons de Patrimoni del Sol i Habitatge a l'adquisició d'habitatges per ser destinats a lloguer social fins que aquest ple ho consideri necessari. El punt 2 dels acords quedaria fora i quedarien igual el punt 3, 4 i 5 dels acords. Gràcies. Però ha dit el, el punt 2 fora. Sí. Uh, sí. L'acord 2 fora. Per tant, per part del, del grup de convergència unes proposarien unes esmenes a la, a la part dispositiva. Senyor Montfort, sí. Bé, si sí, pel que fa pel que fa a la part expositiva la veritat és que sí, no. <coughs> tant ta més com acabi redactat perquè realment el que m'importa és la part dispositiva um, 500.000 euros 300.000 no, 300. no? esclar, ja trobava poc 500.000 300.000 encara el trobo pitjor bé, en tot cas uh, les dades diuen que és probable que en els propers mesos 400 famílies es troben en processos d'execució hipotecària aquí Figueres. Si vostès creuen que amb 300.000 euros solucionarem alguna cosa, des del grup municipal d'iniciativa no, no ho veiem així. Uh, pel que fa a la supressió del punt 2, uh, vaja, nosaltres creiem que Establir que l'adquisició d'habitatges com a criteri preferent s'afectui a propietaris amb problemes hipotecaris que permetin la seva cancel·lació i es destinin al lloguer social per a les famílies actualment propietàries, creiem que és una bona solució. Inclús, aprofitant aquest punt, també contesto a la senyora Mireia Amat, evidentment la intenció d'iniciativa en aquesta moció no és comprar pisos als bancs, com es, pot, com es pot imaginar. Però en tot cas sí que trobem de justícia que una família que no pot afrontar, no pot afrontar aquest pagament, eh, un criteri preferent sigui ajudar aquesta família a comprar aquest pis i que s'hi pugui quedar al mateix pis per un lloguer per un lloguer raonable i adequat a les seves possibilitats econòmiques. Aquí el problema, eh, és que no s'ha fet res. El problema és que no s'ha fet res. Aquesta moció m'agés agradat no verla de presentar perquè l'Ajuntament de Figueres la seva prioritat número 1 precisament fos aquesta, però és que no ha sigut així. No sigut així, es portem parlant d'això des de que jo vaig entrar com a regidor el 2011 i estem allà mateix, estem allà mateix. El problema ha anat més i les solucions que porta l'Ajuntament són les mateixes que fa 3 anys. Uh, pel que fa el senyor Caselles, els companys de viatge, uh, miri senyor Caselles, els meus companys de viatge són les 400 famílies que poden estar en un procés d'execució hipotecària. Uh, per hora que digui jo, el dia que vostè em vegi presentant una moció uh, per suprimir l'estació del Centre de Figueres o em vegi presentant una moció per recuperar el projecte de la nova estació, aquest dia vostè parleenn tots meus companys de viatge. però mentre m' me vegi presentant mocions a favor d'aquesta família a favor de que l'Ajuntament de Figueres adquireixi un patrimoni. ja no només per ara per solucionar aquest problema, sinó que serà un patrimoni que a la llarga pot ajudar moltes famílies, no només això, sinó joves que es poden emancipar, gent gran que pot anar a aquests pisos, el dia que, em una, que no em vegi amb aquest tarannà, després m'ho podrà dir, però jo crec que mentrestant no m'ho pot dir. Per tant, agrair sobretot al Partit Popular també el suport a aquesta, a aquesta moció. La veritat és que demostren que, que l'interès que tenen per a aquestes famílies és bastant més que el que té el govern de l'Ajuntament de Figueres i res més uh, la, la nostra postura és aquesta creient que en aquest moment és absolutament necessari uh, ja no parlaré de, de la xifra dels 100 milions d'euros però crec que és absolutament necessari destinar una quantitat molt i molt important a la compra d'aquests pisos i per tant estar a les seves mans jo només puc portar la moció aquí i intentar que vostès la provin, però estar a les seves mans cuidar de les famílies d'aquesta ciutat i si vostès no ho fan com, com han estat fent fins ara crec que algun dia això els hi passarà. Sí, bueno, anirem contestant per perquè aquí s'han fet al·lusions de tot tipus i per tant crec que tots haurem de, de respondre. Uh, senyor Font. Gràcies. Eh, em poden aclarir exactament si la supressió del punt 2 vol dir que la situació en la que ens trobem és que es distreniran 300.000 euros a comprar pisos sense especificar d'aquí, per tant, es posa preferentment aquí més té pisos ara, per tant, ens trobem en la mateixa situació del que ja vam aprovar en el pressupost del 2013 i que no s'ha fet, no? Per tant, el que proposen és, de cara a l'enquema, el mateix. Molt bé. Eh, a aquesta moció a la que nosaltres anàvem a votar a favor no, no és la situació la que a nosaltres ens agradaria, eh? No és la solució que a nosaltres ens agradaria pel, pel problema actual. A nosaltres ens agradaria que, els, que el govern estatal i el govern català obliguessin a l'adhesió un pagament a totes les persones que estan en situació complicada amb la seva hipoteca en els bancs i caixes, els obliguessin a acceptar-la, que s'expropiés tots els pisos a quina està acumulant i n'està tenint un benefici metejant persones al carrer i que es donés suport i assessorament des de les administracions a les persones que fan desobediència civil ocupant pisos per viure-hi. Això el que a nosaltres ens agradaria que fes l'administració ara mateix. No ho fa i sabem que no farà. I donàvem suport a una moció que nosaltres teníem que sí que era doncs acceptable per, per, pels, pels partits de l'establissement. Si el que hem de fer és tornar a votar el que des de la comissió d'afectats per la hipoteca ja s'ha dit que no es vol, que és destinar diners per comprar pisos als bancs i caixes, eh, la CUP no, no votarà a favor d'una moció que entenem que s'ha canviat de de la baix. Bé, en aquest sentit a mi el que m'agradaria exposar és que hauríem de mirar de ser coherents tots una mica perquè és molt fàcil fer un brindis al sol i demanar que es, comp que es, que es comprin 7 milions d'euros de, de pisos quan realment, si anem aprofundint amb l'emoció veiem que no, que no és la, la finalitat que volem tots o sigui, hi ha una problemàtica a resoldre molt important que és de la gent que està aquí sentada. vostès ens critiquen que, que no hem fet res o que hem fet poc amb això discrepem, es va avançant en aquest sentit Però són opinions però realment apuntar-se a comprar pisos quan la solució a la que es pot arribar aprovant aquesta moció sabem tots quin és, que tindrà un resultat que no és el que, el que volem perquè aquí les persones que estan aquí presents suposen que es faci que legalment es pot fer que és convocar un concurs i que el que ofereixi el preu més baix se li compri el pis i qui oferirà els preus més baixos els grans promotors i els bancs per tant, és molt fàcil plantejar una moció i que tots ens apuntem al tanto realment perquè per és el que s'ha de fer èticament és el que s'ha de fer però siguem realistes arribarem a una solució legal que és la que podem fer ara que no podrem executar perquè no és la que es vol comprar pisos als bancs Fem-ho de manera concreta, proporcionada, 300.000 euros, 500.000, 400.000, però vostè sap que 7 milions d'euros és comprar bosses de pisos que realment no sabem on anar. I realment, per altre part, jo també demanaria que, per part del Partit Popular aprovin una llei d'adhesió en, en, en, en pagament en el, en el Congrés de Diputats i no aprovin una moció a Figueres de comprar 7 milions d'euros de pisos. Clar, és que aviam, siguem una mica coherents tots plegats. Nosaltres ens podríem apuntar al tant i votar a favor de dir vale, 7 milions, doncs va, el, el, el pressupost de, de l'any que ve hi posarem 7 milions i comprarem 100 milions de pisos. Però no ho farem, això. No ho farem perquè som responsables perquè realment volem arribar a aquesta solució, a tenir un, una solució per a aquesta gent, però no d'aquesta manera diguem que comprarem 7 milions d'euros de pisos, perquè sabem, sabem que no es pot fer això. I jo el que demanaria és una mica de, de coherència per part de, de tots, perquè el més fàcil és apuntar-se a, a, a votar a favor. En aquest sentit, nosaltres no ho farem. Senyora Olmedo, sí. Bueno, gràcies, nosaltres no ens apuntem a res, ens apuntem a aquesta moció, no té res a veure. A llavors, aquí el senyor Monfort diu considerem que un preu mitjà d'acquisició de 70.000 euros per, per habitatges podríem comprar uns 100 habitatges. Ningú està dient aquí que jo, no, aquí, aquest, no, no, aquí no és un acord. O sigui, nosaltres votaríem aquest acord. Ara això, evidentment, ja ho he dit abans, 7 milions, 9 milions, ara posar-nos a comprar, no, no, és una cosa com té tota la roba vostè, No. Però bé, bueno, això ell considerant, o sigui, ell fa un exemple, vulguen dir, mira, mira quants tindríem d'habitatges, tindríem de, 100. Ara no vol dir que ells ho compren, que direm, no?, directament, en 7 milions o 9 milions, aquesta és la vostra proposta? No. no? Aquí, per, vaja, jo ho entenc, nosaltres entenem això, considerant, com podria haver dit, doncs, bueno, 100 habitatges o 200 o 20 o 30. O sigui, vostè és la que bueno, lia, ens lia nosaltres. No, no, no, ens, no ens volem ni importar ni cap tanto ni res. Perquè nosaltres, el Partit Popular ja havia fet havia fet justament el mes de febrer, hi ha un article parlant d'això. Jo el que voldria és que aquests diners del patrimoni del sol, que justament és per comprar, o sigui, és finalista per comprar, no és per lloguer ni per arreglar ni res, sinó que per comprar, i, bueno, i algú d'aquí doncs, els volia passar doncs, bueno, per arreglar allà la casa l'Empordà, torno-te a repetir, doncs, bueno, doncs que alguna quantitat no sé la que, la que sigui però que es vegi ja alguna cosa perquè també tenen raó, jo porto tot un any en aquí en aquesta comissió vinguent i habitualment sempre que puc vinc i jo veig alguna cosa sí que han fet també no seria per part meva per part de la regidora, el senyora Dolors que sempre hi és, i jo crec que sí que la voluntat li tenen, eh? no, no diria una cosa per altra. ara fets reals de que jo vingui aquí i dic, doncs miri tenim dos pisos o tenim això, tenim allò jo no l'hi he vist I, i el novembre jo crec que ara farà un any d'aquesta comissió ja està, ara com jo vingui a la propera comissió digui, doncs pues, miri, ja tenim dos pisos o dos pisets o dos apartaments val? però és que ara per ara jo no, no hi veig cap resultat, eh? Gràcies. Senyor Casellas. Gràcies, alcaldessa. No, no, senyor Monfort. Jo no, no dubto que els seus companys de viatge són els la gent afectada per la, per la qüestió de gas i hipoteques. Jo no em referia a això, em referia que no estic no acabo de veure que aquest seguida mètode però la meva crítica la meva crítica, ho digui explícitament és que com jo no podria afirmar aquesta moció perquè jo he format part de governs que i un, un amb el temps va veient les coses bueno, tenien unes ganes de fer unes grans promocions a la ciutat per tenir uns grans ingressos que va provocar que passés aquesta situació és això el que em, el que em, el que em repeteix directament i li dic així eh, vostè té aquesta manera de de d'intentar solucionar aquest problema, bueno, és la seva i és legítim que sigui així. Però em sap greu doncs, que d'altra part, el quan jo ja he company de viatge, em refereixo explícitament refereix al NEC i l'anterior de Joan Armenguer, que no l'he criticat mai públicament, però ve un moment que a un que uns un de sentir i de veure coses escrites que són completament contradictòries de les que es promocionaven, es, es volien fer en aquell moment, per això és la crítica de l'altra, miri vostè té aquesta manera de resoldre, jo trobo que hauríem per amb la hauríem de ser molt més forts en el tema de la mesureria urbana, etc. etc etc. és per això, no s'ho agafi de l'altra manera, perquè Déu m'enguarda vulgui deixar aquesta gent al carrer i en quant al govern, i abans me n'he oblidat mirin, sí que s'han de fer moltes coses, però jo els haig de preguntar eh, el 19 de desembre de 2012 es va presentar una instància del propietari de l'edifici situat al carrer Ramon Mandri 16 aquell que hi havia d'anar-hi a la Guàrdia Civil en els baixos, segurament doncs, que té deutes amb l'isenda municipal, i diu que li proposaven associar sessió l'Ajuntament de les 6 de la planta baixa perquè es poguessin destinar a habitatge social. Home, jo em pregunto, què hem fet al voltant d'això? Capa... Potser és que no som... Hauríem de veure si podem garantir la seguretat, podem arrencar aquell edifici i ja en tindríem 6. Ja saps que he escrit? Ja escrit. Potser podria ser acusat de demagògia, de dir, bueno, escolti, però com és que vostès... Com és que vostès doncs, no ho aprofiten, ja ho sé, la problemàtica que hi ha allà, però al final, entre tots, hauríem de poder-ho tirar tot endavant i aprofitar totes les coses que se'ns se se proposen, perquè són sis pisos. Finalment, estiguin on estiguin, són sis pisos. Doncs per què no hi fem alguna cosa? Bé, el torn de paraules, senyor Montfort i després la senyora Trilla. Bé, en tot cas, eh, com comentava, si s'ha de fer alguna esmena a la part explicativa, no, no hi tenim res a dir. No, de fet, la, la frase aquesta, com deia el senyor Almedo, no és la de considerar que l'adquisició a una mitjana de 70.000 euros, no, no, és, no, és, no és la frase que, que ens hem de quedar en la moció sinó amb els acords, i en tot cas, ja que la senyora alcaldessa parlava del full de ruta, si vostè ens pogués explicar així ràpidament quin és el seu full de ruta i quines solucions immediates pensa trobar per aquests, per aquests problemes, si ens ho pogués explicar en un minutet, li, li agrairíem, perquè la veritat és que el full de ruta no el veiem per enlloc. I el que sí que veiem és que tenim un problema de fa molts anys i l'Ajuntament de Figueres no ha fet absolutament res. Molt bé, bé, el full de ruta l'hem anat parlant amb la regidora d'Habitatge i és el que s'ha anat exposant a la comissió dels afectats per la aquestes mesures que s'han es, que pres i aquestes mesures que esperem poder, poder portar a terme senyor Monfort si vingués a les comissions, que igual que jo dirà senyor, per què no hi vaig, la ja sabria el representant d'iniciativa als comissions no sóc jo és, un, és, una, altra, és una altra persona si m'ho vas a explicar fa tres mesos que no ve, m'informa la, la regidora, per tant no, no estarem ara aquí discutint si en venim o no venim, però mm, no, però és un punt de dir que si, si vol saber-lo, doncs vingui a les comissions. Senyora Trilla, sí. Gràcies, alcaldesa. fer un, donar un punt de vista en quant a l'acord al punt 2 que proposa iniciativa. si ens plantegem perquè la gent és desnonada, veurem que és perquè tenen unes hipoteques que no són de 70.000 €. Llavors, aquest punt ja es contradiu amb el que exposeu en els motius. Les hipoteques aquestes, en general, són de més de 150.000 euros. Per tant, inassumible. Inassumible per l'ajuntament i per la relació de preu i compra que feu aquí. És per això que aquest punt 2 entenem que no pot ser viable. Gràcies al que el deixo. Teniem un forci. Sí el senyor secretari sí. és per retirar un punt de la part, part explicatiu de la moció el, el punt que diu considerant comprar un mitjà d'adquisició de 70.000 euros per habitatge es podrien comprar uns 100 habitatges a la ciutat de Figueres proposem la, la retirada d'aquest punt de la moció del punt exacte, del paràgraf sí, sí, sí. Bé, en tot cas, un cop, un cop retirat aquest paràgraf, aquest paràgraf, que tan molesta la regidora d'habitatge, eh, creiem que ja agafa més sentit el punt 2, que creiem que, i n'estem convençuts, que el criteri preferent d'adquisició ha de ser aquest. I, per tant, si són 150.000 euros, són 150.000 euros. Tenim 7 milions d'euros que podem destinar en aquest, en aquest motiu i, per tant, eh, mantenim, mantenim el punt tal com, a, tal com està redactat. A la urgència ferrato que està donada per, per, per, per ta per tant queda, queda aprovada aquesta urgència. Sí, sí sí. Sí, senyatora, si us plau. Sí que és voluntat el fer eh, totes les accions que siguin eh, viables i possibles i destinar-hi recursos i recursos importants a resoldre una problemàtica que en aquests moments a tots ens encongeix el cor. Eh, I anem fent les passes que eh, ens sembla, eh, i tot és opinable, eh, i destinant hi aquests recursos en els que eh, l'any passat van fer una primera aportació, aquesta ja no és d'ara, no? aquests 300 primers mil euros que estan en el pressupost i no s'eliminen i estan destinats a l'acquisició de vivendes eh, per a fer lloguer social i aquest any que bé proposem posar hi 300 més i cada any anar hi posant 300 mil més. Vostè estableix en el punt número dos, que seria perfectament discutible i per això demanem que s'elimini, que dins dels criteris d'acquisició d'aquests habitatges com a criteri preferent s'efectuï a propietaris amb problemes hipotecaris. Bé, si això ho posa a consideració dels de, eh, tècnics municipals li diran que no és viable, que legalment no ho pot fer eh, i es trobaria amb un informe negatiu d'aquells que després ens trobaríem aquí en el ple que vostès ens detraurien que aprovem les coses amb informes negatius dels tècnics municipals perquè ho fem il·legalment. El procediment és, tal com ha explicat abans la senyora alcaldessa, que eh, amb l'import que fos, amb els 600.000 que tenim en aquests moments a sobre de la taula, eh, o amb els 7 milions, o amb la quantitat que fos, ha d'establir-se un procediment que és el que en aquests moments està en marxa i que des de la regidoria estan eh, activant perquè, per licitació pública, és a dir, aquelles persones propietàries, siguin persones físiques o siguin jurídiques, Eh, posin a disposició de l'Ajuntament quan hi hagi un concurs degudament convocat i ofertin aquestes finques. I l'Ajuntament, amb els criteris que hagi preestablert i que s'hagi tramitat en aquí i s'hagi aprovat en el ple municipal que aquest és el plec de condicions que legalment està vigent, rebarà aquestes ofertes. Els tècnics municipals veuran la eh, legitimitat i les condicions de cada una d'aquestes finques i s'integraran en aquella bossa i finalment es compraran aquelles finques que entrin dins d'aquests criteris per l'Estat. Perquè aquesta és la llei, és la manera en què s'ha de fer. Per tant, estem absolutament a favor d'anar-hi destinant tots aquests recursos i anar rebent aquelles problemàtiques que eh, es generen i que ignoro si són 400 famílies Espero que no, sincerament, no crec que siguin 400 famílies en els primers moments que tinguin una problemàtica d'aquesta mena, però sí que estem en disposició d'acollida perquè hi han recursos en l'Ajuntament, hi ha aquella altra partida de 150.000 euros per poder afrontar els problemes de lloguers d'aquestes persones amb caràcter immediat. Per tant, amb els dos fronts, actuant amb aquests dos fronts, hem de donar solució a aquesta problemàtica però dins de la legalitat vigent ens posem d'acord i actuem i destinem recursos i en aquests moments estem proposant unes mesures que són, jo diria que eh, insospitades i que no crec que hi hagi gaires ajuntaments ni aquesta comarca ni aquesta província ni no sé si a la resta d'això que estiguin destinant recursos com nosaltres en aquest moments a l'acquisició de vivendes per a aquestes problemàtiques i eh, tenim la capacitat de fer-ho i hem d'orgir a la mecànica administrativa municipal perquè pugui anar molt més ràpid i puguem posar en funcionament aquests recursos econòmics que ja existeixen i aquells altres que hi posarem i que s'han de traduir amb l'adquisició d'unes quantes vivendes que permetin fer aquests lloguers socials. I això en caràcter immediat. Però aquesta és una problemàtica que hi hem de fer front entre tots. Eh? Que aquesta mecànica administrativa sigui lo suficientment ràpida que permeti assumir a dins d'aquesta legalitat, el fer front a aquesta problemàtica. Sí, en tot cas l'últim torn de rèplica perquè em sembla que ja ha anat vingut diverses vegades, senyor Monfort. Sí, no, és curiós que vingui de vostè això, especialistes en aprovar coses amb informes negatius de l'interventor i secretari. Ara veig que es, vostè està molt preocupat pels informes negatius, però altres vegades no ho està tant. I, en tot cas, ja ensenyat també quin concurs es va fer per la compra de la Casa Nou Bitges o quin concurs es va fer per la compra del Bingo, perquè crec que no es va fer cap concurs. Bé, en tot cas, vostès si vostè, vostè volien comprar la Casa Nou Bitges i la van comprar, i vostès volien comprar el Bingo i el van comprar, i pot ser el concurs que vulgui. Si vostès diuen que volen comprar aquest pis, el poden comprar i hi ha maneres per fer-ho. En tot cas, eh, si estan preocupats pels informes negatius, ja em sembla bé que estiguin preocupats, però també mantinguin una coherència. En tot cas, vaja... Eh, Tornant un altre cop a la moció, uh, si vostès poden si vostè aprovar que volen gastar 300.000 euros, ja ho aprovarem, però jo, jo crec, des d'iniciativa creiem que és totalment insuficient per fer front als problemes que ara mateix tenim. I per tant, vaja, no sé, ja vostès sabran, vostè sabran el que han de fer. Però en tot cas, 300.000 euros cada any, si vostès pensen fer front a aquest problema D'aquesta manera, està clar que no, vostès no són conscients de la magnitud del problema que tenim. Senyora Olmedo. Gràcies. Bé, en tot això que vostè diu, bueno, llavors jo crec que eh, bueno, s'ha de fer el com vostè diu, amb no? un concurs públic i tot això. vull dir que Llavors poder, doncs, aquest punt tindria que haver, perquè clar, no, almenys nosaltres no podem aprovar que es pugui fer doncs, directament. No? Si s'hagi ha, de fer, com s'hagi de fer doncs, es creïn unes bases, però que es faci, no? Vull dir, ja amb aquests 300, amb aquests 300 s que vindran de més, vull dir, volem alguna cosa, no? que es vegi alguna cosa. Doncs si tenim ja 300.000 més els 300.000 més que vindran pel 2014, doncs bueno, sembla ser que tindrem 600, alguna cosa, algun pis podrem comprar, dic jo. Ara, que es faci, doncs que es creguin unes bases i que vagi a concurs públic, però bueno, jo no crec que també costi tant de fer unes bases i el concurs, no, no hem d'esperar un any més, no? Llavors... Bueno, jo crec que aquí sí que vostès tenen raó per tant, no sé, vostè, senyor, senyor Monfort, com... Senyor Ford. sí, vostè, bueno... Bé, sí, la... O sigui, hi ha hagut una moció presentada pel senyor Monfort. Aquest, aquesta és la... O sigui, hi ha hagut un, una moció presentada pel senyor Monfort. Nosaltres proposàvem unes esmenes i en tot cas eh, es votarien aquest punt per punt, eh, es votarien les esmenes, es votarien què, què es pot assumir. Senyor Font. Eh, veure, la moció no l'ha presentada la CUP i potser m'estic posant on, on no em toca, però jo entenc que la, les seves esmenes canvien de dalt a baix el sentit que tenia la moció, que es centrava en a, destinar el fons de sol habitatge, a comprar pisos a les persones amb risc de ser desnonades, per tant, si vostè és el que passa i fiuen problemes legals, crec que és més normal que votin que no a la moció per problemes legals, que no pas que la canvin i acabin aprovant una, una moció que, que no diu el que deia. I si si, si vostès creuen que aquest és el model destinat a 300.000 euros a nols, doncs a l'hora de fer el pressupost ho fan, però canviar de la moció de tal i, i canviar-li el sentit en, entenc, entenc que no és el, no és el que toca. Sí, bé, entenem el senyor Fon que si el senyor Montfort eh, considera necessari retira la eh, moció i amb això es consideraria satisfet eh, si no, nosaltres proposem unes modificacions que van en aquest sentit per a poder complir la legalitat vigent i per a poder destinar uns recursos tal com hem explicat anteriorment no m'extendré amb aquesta temàtica ja ho hem fet abans abastament si sí, un comentari eh, no és que m'agradin els informes negatius però tampoc eh, faig Eh, coses per amagar-los és a dir eh, hi ha una situació en l'Ajuntament de Figueres, històricament eh, per alguns temes molt concrets com ara el tema del pressupost municipal quan s'aprova amb la eh, plantilla de relació de treball i les condicions de treball i aquestes condicions de treball recullen una sèrie de beneficis per als treballadors per exemple, que eh, tant interventor com el secretari municipal consideren que tenen una problemàtica legal i, i fan el seu informe, molt bé nosaltres això ho veiem i tenim dues solucions, és carregar-nos tots aquests beneficis que consten en conveni eh, i a eh, llavors solucionem la problemàtica de l'informe de no legalitat. Bé, assumim una càrrega aprovant aquesta situació perquè eh, bé, ho veiem que és d'aquesta manera. Ara, n'hi han d'altres temes molt concrets en els que hi ha un informe negatiu. Jo el que pretenc és resoldre les situacions no m'agraden els informes negatius el que hem vist anteriorment la situació de la canonada hi havia uns informes negatius perquè s'havia fet una situació i el que pretén i el que hem portat en aquí a aprovació ha estat la regularització d'aquestes situacions amb els temes de d'Aficerça quan inicialment rebo aquesta responsabilitat vam plantejar aquí en el ple municipal un dossier complert amb totes aquelles qüestions que històricament, des de l'any 2000, 2001, 2002, 2003, des de que es havia creat la pròpia eh, empresa hi havien generades eh, i que es repetien any darrere any i que el senyor Interventor reiterativament anava registrant com qüestions que no estava d'acord. I això ho vam portar aquí al ple amb les propostes de solució, totes i cada una d'elles. Inclús demanant a l'empresa municipal eh, i en a l'altra empresa que es posessin les piles per resoldre aquests problemes, inclús pagant algunes quantitats que s'entenia que es tenien que reintegrar a l'Ajuntament. I en aquest cas concret, el que no podem fer és iniciar una situació que en aquest moment no existeix De·itat, el que proposem és fer i fer les actuacions, però dins d'aquesta situació de legalitat. Per tant, a eh, l'establir que criteri preferent no pot ser-ho perquè llavors entraríem en total col·lisió amb aquesta normativa vigent eh, si ho féssim en aquestes persones concretes. En quant aquests altres casos que vostè esmentava, dos concretament, la Casa Nou Viles, o el, això, hi ha els processos de eh, licitació en concurs públic i eh, que amb lliure concurrència hi van haver determinades persones que els van guanyar i aquelles van ser les opcions que es van tindre que escollir perquè hi havia Eh, aquesta pública concurrència. No fer-ho hagués estat efectivament anar en contra d'aquesta legalitat. Senyor Monfort, eh, ara sí, eh? l'última. Sí, sí. no, no, a més a més, no serà sobre la pròpia discussió de, de la moció, sinó que serà per aclarir una mica a veure què farem, perquè suposo que el senyor secretari també està esperant a veure quantes esmenes hi haurà i quantes... Bé, en tot cas, espero, espero com a mínim que tinguin la decència de no fer com altres vegades, d'incorporar les esmenes que a vostès els convé a la moció, votar-les, fer ús de la seva majoria absoluta perquè s'aprovin i després acabar votant la moció que vostès els convé. Espero que tinguin la dignitat de no fer això i en tot cas, de una o dos, com que encara no hem votat l'urgència de la moció o de no votar-ne l'urgència, ah, ja s'ha votat l'urgència, d'acord. Doncs espero que a mi la dignitat de votar en contra i, proper, i si volen vostès al proper ple, ja presentaran una, ja una moció que a vostès els convingui i que creguin que és bona però ja ens ho han fet moltes vegades, que aquí es presenten a i vostès fan ús de la seva majoria per incorporar les esmenes que els dóna la gana i per acabar votant la moció que vostès els dóna la gana i espero que això aquesta vegada no ho facin i per tant els hi demano que tinc la decència en tot cas de votar en contra de la moció de no incorporar cap esmena i si vostès creuen que tenen una proposta millor per presentar vostès al ple del mes de desembre la proposen i la votarem i si el grup d'iniciativa creien que és una bona moció la votarem a favor però no facin, no volia dir una, una parablota, no si sisplau, el que crec que estan a punt de fer i que no m'agradaria que, no que fos així. I, I que ja ha passat... El que li demano vegades. és que no parli de decència, eh? que és una paraula molt gruixuda. Tots els que estem aquí sentats són molt decents. Per tant... decència Compte amb les paraules. Eh? Vull dir, es tracta de voluntats i de que potser hi ha majories que no li agraden, però decents en sembla que som tots els que estem aquí sentats i el que li proposo és que retiri aquesta emoció i que i com vostè eh, proposa en el proper ple nosaltres presentarem la que creiem assumible si no, doncs cap problema Bé, la votem la votem i vostès votaran eh, en contra o vostès votaran per incorporar les seves esmenes senyor Montfort, el joc democràtic aviam Vostè decideixi el que vot proposar i el que vot votar, clar. El, el, el, joc, el joc democràtic és que jo presento una moció i si vostès no els agrada la el voten en contra. No que vostès acabin presentar la moció que vostè, que vostès no hi convé o que vostès creuen que és millor. En tot cas, jo crec que és un ús de leggeria absoluta que no, que no cal. Tenim a votar la moció que creiem que és millor, evidentment, si, si fem una proposta. Clar, és que vostè vol establir unes regles del joc que no són les que estan establertes. Bé, eh... no la vol retirar, no? La vol votar, doncs la passem a votació. Sí, bueno, vostès no, no es comprometen? A... O sigui, vostès poden incorporar les seves esmenes, o no? Hem fet una proposta d'esmenes durant tot aquest debat. Val, vostès les volen incorporar? Les volem incorporar perquè voldríem que s'aprovés aquella moció que nosaltres hem plantejat que creiem realista i que podem assumir. Per no pervertir la moció que presentem a Iniciativa per Catalunya Vers, Nova Esquerra Catalana, per no pervertir-la, retiro la moció. Bé, doncs... Doncs es retira aquesta moció, i en tot cas passaríem a la següent, que presenta també el regidor d'Iniciativa per Catalunya, actuant en representació tant d'Iniciativa per Catalunya com de Nova Esquerra Catalana, que és en relació a la creació d'una comissió d'investigació. Senyamon fort, sí? Sí. Vist l'acord del ple de l'Ajuntament de Figueres del dia 1 d'octubre del 2013, pel qual es va aprovar, entre d'altres, el reconeixement que Figueres de Serveis SA va executar les obres del projecte denominat Projecte constructiu de sistema alternatiu de transport per l'abastament d'aigua potable de Figueres. Instal·lació d'una canonada dins del canal de d'Arregants al marge dret de la Muga per un import total de 390.324,30 euros. Vist les irregularitats descrites en els informes del secretari general i de l'interventor de l'Ajuntament de Figueres, que s'adjunten com a anex pel qual les obres han estat executades sense consignació pressupostària, sense cap acord d'un òrgan municipal que les autoritzés i amb una total omissió dels tràmits essencials del procediment de contractació, entre ells el de publicitat i concurrència i abans de l'aprovació definitiva del projecte. Vist l'informe del secretari general de l'Ajuntament de Figueres, que entre d'altres diu que malgrat la inexistència de consignació pressupostària i de l'acord d'aprovació de les certificacions d'obres número 1 i 2, l'import d'aquestes ha estat abonat a Figueres de Serveis S.A. segons l'informe més en data 19 d'agost del 2013 per a una persona, la identitat de la qual no es desprèn de signatura. Vistes les anomalies descrites en l'informe de l'interventor, entre d'altres, honoraris, taxes i altres despeses com factures de restaurants i mà d'obra, per un import total de 67.381,15 euros, més IVA, no es podran certificar. Atès que es podria produir un enriquiment injust per part de Figueres de Serveis S.A., ja que l'import de les retribucions del personal ja figura consolidat en el pressupost de l'Ajuntament i aquesta quantitat pagada per duplicat serà de repercutir en l'estudi de costos del servei d'abastament d'aigua potable en perjudici dels contribuïts de Figueres considerant que totes les irregularitats i il·legalitats que s'expliciten en els informes esmentats no es poden saldar només amb el reconeixement de l'obra feta, sinó que cal clarificar l'import exacte del seu cost, sense que es produeixi cap enriquiment injust per part meva, per pa, Per part i molt menys meva, un perjudici dels contribuents de Figueres, així com les responsabilitats que se'n deriven de l'execució d'aquesta obra i que caldrà exigir a qui les hagi comès. Proposta d'acords. Crear una comissió d'investigació de caràcter mix, política i tècnica, amb representació externa per estudiar i analitzar les irregularitats comeses en l'execució del projecte constructiu de sistema alternatiu de transport per l'abastament d'aigua potable de Figueres, instal·lació d'una canonada dins el canal de d'Arregants del marge dret de la Muga, així com determinar les responsabilitats que s'hi pugui derivar. En punt número 2. En la composició d'aquesta comissió es garantirà la representació de tots els usos municipals de l'Ajuntament de Figueres, 3. Cada grup municipal podrà nomenar un assessor extern com a membre de la comissió. Punt número 4. Fixar el termini màxim del proper ple ordinari perquè l'alcaldia-presidència presenti la proposta de creació de la comissió d'investigació, així com les seves funcions i composició. 5. Autoritzar l'alcaldia-presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords anteriors. Sí, a les intervencions de, dels grups. Senyor Greta Cos. Ah, sí senyor Turons, podria donar o fer una explicació sobre el par 4, si Allà un informe tot diu que les 67.385 euros en 55 ja estaven, fan part del, dels ous. Pot. A veure, en aquest apartat aquí, tot i que estic agafant això, eh, rebent aquesta proposta d'emoció i li faig les, els comentaris amb el coneixement que en tinc d'aquest tema eh, de memòria. D'aquests eh, 67.000 euros, eh, em fa eh, ressò i posa en primer lloc la factura de restaurants que eh, importen a aquests restaurants 500 euros, amb tota l'execució d'una obra que són dos operaris que enviaven a Pont de Molins a fer eh, i a treballar en aquesta obra i els 7, 8, 9 dies que hi van estar treballant amb menús de 10, 11 o 12 euros van estar dinant en algun lloc, en allà proper a Pont de Molins, i aquest cost de 500 euros s'ha repercutit en aquí a l'obra. Per tant, és una miqueta aparatós dir-ho d'aquesta manera, la realitat pràctica és que és aquest import. Després, amb el que es refereix a retribucions de personal, eh, cada un dels serveis de FICERSA -se té eh, la seva repercussió de personal. Eh, la prestació del servei d'aigües i eh, tots els altres, quan es, pre es presenten els plans de gestió, tenen incorporats els seus costos de personal. Eh, quan hi ha una obra com aquestes, eh, també es té que considerar el, aquest cost de personal eh, perquè és una obra que s'encarrega per part d'un tercer eh, aficsser-se, i que, eh, com bé destacava el senyor secretari en el seu informe, mancava aquest encàrrec previ. Eh, I, per tant, hi ha la imputació dels costos de personal que ha tingut Fischer-se. I eh, com a últim punt, eh, la qüestió de l'enriquiment injust de l'empresa eh, bueno, és una figura una miqueta estrambòtica, si tenim en compte que eh, és la pròpia empresa que és amb un 99,9% propietat municipal eh, i eh, aquest és un flux de diners, per tant que es mou a dins de la pròpia administració municipal, eh, en l'hipotètic cas de que hagués produït aquesta figura,re crec que no és perquè eh, aquestes imputacions de costos que estan perfectament reflectides en cada una de les partides es produeixen amb eh, la normalitat de que si no eh, resultaria ser una obra que no ha tingut costos de personal, cosa que és absolutament irreal. Eh, FICERSA té un, una eh, atribució de costos de personal a tots i cada un dels serveis, inclús quan executa els eh, fons de reposició, que és unes partides que té l'Ajuntament en el seu pressupost, que incloem cada, cada, cada any, i que les ha executar bé sigui fixar-se o bé sigui un tercer en el cas de que hi hagi una licitació pública si l'Ajuntament considera que en un moment determinat per a l'import de les obres aquestes es tindrien que fer per un tercer doncs seria un tercer i evidentment ens acobraria no solament el cost de personal sinó també els IVA corresponents etc etcètera, etcètera aquesta és l'explicació d'aquesta partida concreta Sí, alguna altra bueno, queda... Senyora Mata, si us sisplau. Bé, a nosaltres no, no ens agrada la, de, la demanda d'una creació d'una comissió d'investigació perquè resulta que nosaltres som regidors i regidores d'aquest Ajuntament i estem parlant d'una empresa pública, el 100% de la qual és titularitat municipal. Per tant, pensem que no hauria de ser necessari que nosaltres féssim servir aquest instrument per demanar comptes del que ha fet una empresa, una empresa pública però resulta que la informació no ha fluït com, com nosaltres exigiríem i ens queden uns interrogants. Això no és un Parlament o això no és un jutjat i per tant nosaltres ens agradaria haver pogut obtenir la informació per nosaltres vies. Però també és cert doncs, que no tota la informació no hem pogut disposar i que ens han aparegut uns informes negatius un dia per un altre a sobre una taula i aquí amb una comissió informativa doncs, ens va dir que se'ns donaria més explicacions com també se'ns va dir doncs, de que regularment doncs, estaríem informats de totes les activitats que feia l'empresa pública. Per tant, no agradant-nos haver de demanar una comissió d'investigació també ens semblaria absurd eh, no demanar que algú expliqui com es pensa que ho ha fet de bé o com es pensa que ho ha esmenat. Nosaltres vam votar a favor del reconeixement d'aquesta obra perquè pensem que és una obra que s'ha executat bé i que és una obra absolutament necessària. Per tant, el que volem és que s'aclareixi eh, la veritat, que no hi hagi cap mena de dubte al respecte d'això i per tant... Si això s'ha fet ben fet, com vostès sostenen doncs, en aquesta comissió, doncs es podrà aclarir. Si hi ha alguna cosa que no s'ha fet prou ben feta, però s'ha pogut esmenar en aquesta comissió, també quedarà clar. I si hi ha alguna cosa que no s'ha fet ben feta, és evident que cal una comissió perquè ens ho clareixi. Per tant, el sentit del nostre vot hi serà positiu, insistint en que a nosaltres no ens agradaria haver d'anar muntant comissions d'investigació, d'aclariment, dintre d'un ajuntament en què les coses haurien de funcionar amb molta més transparència, amb molta més claretat, amb molta més, amb molta més celeritat. El sí. uh, senyor Casellas. Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres hem, hem donat uh, suport en el suplement de, de crèdit. Uh, no obstant, per nosaltres les explicacions han estat convincents, tant les, del, les dels tècnics com els del govern. Eh, nosaltres hem pogut constatar que aquesta era una obra necessària. Nosaltres compartim l'afirmació del regidor d'Hisenda de, que parlar d'enriquiment injust amb una empresa 100% de capital públic que fins i tot habitualment fem ampliacions de capital arrel d'un millor d'euros que l'empresa va fer venir a l'Ajuntament quan feien falta com a mínim per nosaltres és surrealista a més a més s'ha executat pròpiament per Fircer, no s'ha encarregat a un tercer, finalment què veiem aquí, veiem que es va fer un encàrrec que s'havia d'haver fet d'una altra manera i això ara s'està solucionant, no obstant no obstant, aquesta situació mh, sembla que genera molt de, molts dubtes en la resta de companys del consistori. Nosaltres no votarem a favor de la comissió, però tampoc hi votarem en contra. Vista la situació, ens sembla doncs, que perfectament es podran donar les explicacions que siguin pertinents. Tot i això, volem adherir-nos al que manifestava la portaveu d'Esquerra Republicana. veia un consell d'administració, veia una comissió de seguiment, i ens sembla que convertir aquesta afer per creant una comissió d'investigació que jo crec que haurà de ser la primera que es, si és que es crea, no sé el govern que farà eh, la primera que es crea no sé, al llarg dels de últims 30 anys en aquest ajuntament o dels últims 20 no ho sé, és que no, suposo que no està ni prevista en el ROM això, en tot cas eh, quan podríem citar moltes altres coses que han sigut eh, problemàtiques o que fins i tot són avui en dia objecte d'una querella interposada per un dels grups municipals, ens sembla que com a mínim, amb totes les premisses que acabo d'exposar, que tot s'ha fet en a la casa i la casa per mi és l'Ajuntament i per mi és fixar-se 99,9% propietat de l'Ajuntament de Figueres, em sembla, com a mínim per pensar-se'l. Ara bé, no serà el grup socialista el que digui, no mirem res de res, per tant, escoltin, ens abstenim, si decideixen fer la comissió assistirem i farem preguntes, no obstant, Insisteixo en que mi les explicacions que m'ha donat el regidor d'Hisenda i els que m'ha donat en Lluís Xargai, i la meva, eh, vaig anar a veure jo què s'havia fet, em plenament convincents. Ara bé, que no sigui el dit. Sí, senyora Olmedo. Gràcies. Bé, nosaltres hi donarem plenament suport en aquesta comissió. És... Es... Sí que s'ha de dir que nosaltres tot aquest, aquest tema ja el portat antifrau perquè bueno, ja vàrem veure després de tots els informes negatius del senyor interventor i el senyor secretari i veient que bueno, que sempre estem en un debat que nosaltres pensem una cosa o vostès pensen l'altra doncs llavors que hi hagi un òrgan superior que decideixi si s'ha fet malament el tema de la tramitació de la contratació i per tant hi donarem suport si es crea aquesta comissió eh, Sí que voldria dir també un parell de, de coses aquesta empresa FICERSA bueno, jo sóc regidora fa dos anys no? Semblava que abans doncs, funcionava molt bé, i vull dir que no tenia, no, no tenia cap tipus de problema, fins i tot havia tingut algun premi. Però jo no sé què passa, d'ençà d'aquest doncs, bueno, gerent nou, doncs, les coses sembla ser que, que no... no, no no es fan com es tenen que fer, no? D'ençà que va marxar el, direct, el el director financer, bueno, que va marxar no, d'ençà que el varen fer fora, llavors que això va ser un cost per als ciutadans de Figueres de 150.000 euros, no se sap encara el motiu, vull dir que jo crec que tot això ha anat derivant, no? I fins i tot ha anat derivant d'una manera que, bueno, així hem acabat, no? Amb tots aquests informes que no es s'havien vist mai, Eh? i vostè, que jo crec que vostè ja podria dir, senyor Toro, que ja coneix aquesta FICERSA i sap que no havien hagut aquests informes com ara amb aquests dos anys, no? Doncs alguna cosa tindrà que, bueno, la, la gerència alguna cosa tindria que dir, no? I a més a més, el problema que veig és que aquí, envers la resó d'intentar de dir, bueno, doncs depurem depuracions, potser algú ha fet malament i dir-ho, si no s'ha de dir aquí públicament, però dir-ho nosaltres, amb una junta de portaveus, doncs sí, no, no aquí res, tot va passant i aquí no passa res. Ara es fa aquest suplement de crèdit perquè, evidentment, s'ha de pagar, però, bueno, i així apura una altra cosa. I tots els problemes a sota les alfombres, val. A més a més, és que jo veig que el canvi que ha hagut, no n'hi ha prou amb això, sinó que, bueno, abans el conseller delegat, no cobrava, llavors el conseller delegat que en aquest, en aquest cas és el senyor Maneu Toro ara a més a més ja es cobra per assistència 800 euros els consellers no cobraven ara també cobren per assistència avui evidentment no ho aquí perquè és que s'ha anul·lat el, el punt bueno sí perquè tothom ja ho ha vis a, a l'ordre del dia no? a més a més aquí es volia ja també provar per agafar un TAC perquè llavors, per, bueno, per evitar totes aquestes coses llavors un TAC ja sabem el cost que és o sigui aquí i per solucionar problemes anem incrementant doncs, sous, diners, doncs bueno, comencin a aclarir-se què volen fer, creem aquesta comissió, o parlem allà on sigui, i bueno, per, per nosaltres evidentment ja ho tenim en mans de que decideixi si esto, això estava mal tramitat o no, i a partir d'aquí vostès mateixos, gràcies. Sí, senyor Toro, plau, si vol respondre. Sí, moltes gràcies senyora alcaldessa. Um... Senyor Almedo, els informes negatius per part del secretari de l'Internet sobre les qüestions de FICER-SA existien des de l'any 2000, l'hi he estat explicant fa un moment. Eh? Eh, nosaltres ens hem limitat a agafar tota aquesta eh, història que existia i a resoldre-la. Si en aquests moments, per les seves declaracions, en sa major part, existeix una sensació de que ficer no funciona, només es deu a les seves declaracions. Fisser-se continua funcionant d'una manera correcta i no tenim cap notícia de que el servei que presta hagi disminuït o hagi empitjorat o hi hagi una situació diferent a la que existia anteriorment. Estem intentant que vagi a millor. Però, repeteixo, nosaltres no tenim cap angúnia en posar sobre de la taula i resoldre aquelles qüestions històriques que hi havien sobre temes molt concrets. I en aquest cas li hem explicat, li hem explicat des de l'inici, hi ha la manca d'un tràmit concret, que és el que posa de manifest el senyor secretari en el seu informe, que era l'encàrrec d'adjudicació. A fer-lo amb els fons que hi ha en el pressupost municipal, que existien en el pressupost municipal, que se'n diu fons de reposició dels diferents exercicis, que necessitava fer-se el tràmit administratiu de fer el canvi de consignació presupostària, passar-lo a inversions fer l'encàrrec en a l'empresa municipal tot això, com molt bé deia el senyor Casella, s'ha fet a casa molt bé. hi ha hagut aquesta manca eh, de tramitació administrativa que vostè ens arrebutja una proposta que fem de contractar a una persona que ajudi en els temes de contractació i que és una manca reconeguda en aquest ajuntament que la contractació és el com que necessita un reforç, perquè tots els processos passen per aquesta contractació administrativa. La compra de tots aquests pisos que ara reclamàvem i que es retarden és perquè hi ha una saturació en aquest departament. Si aquí tinguéssim aquest reforç que vostè per a vostè és gratuït, eh, no hem de contractar en aquest TAC, Eh, per tant, no deu tindre aquesta urgència al posar en marxa tots aquests processos. Resoldre les situacions, llum i taquígrafs sobre totes i cada una de les situacions i sobre el que estem fent, és el que pretenem. Vosteu disfressa. M'explica unes històries que no responen a la realitat. Estem d'acord en que hi ha coses que no es fan correctament, que els hi manca alguna tramitació, els volem resoldre, no els ho volem amagar, no els ho volem ficar sota l'alfombra, com vostè deia. Els ho posem a sota de la taula, ho portem aquí, en el ple municipal, i que s'aprovin. Sobre la qüestió de la comissió, l'Ajuntament, aquest equip de govern que considera i creu que s'ha de fer amb llum i el 13 de setembre del 2013 vam aprovar el reglament de funcionament de l'empresa municipal. En aquest reglament, en l'article 13, si me'n recordo, hi ha la creació d'una comissió delegada de control que vostès hauran rebut, i això reconec, que he demanat al gerent de Fisersa que fes la convocatòria que ja estava prevista per al dia 13, però que l'haguessin rebut vostès en 3 o 4 o 5 dies d'antelació, que és lo normal, li he demanat, escolta, envia-la perquè ho tinguin i que sàpiguen que està previst tractar aquest tema concret en aquesta comissió delegada de control quin, quin, eh, quina utilitat pràctica és conèixer els processos d'informació financera i els processos de control intern de la societat eh, i tot el, la revisió dels comptes, vigilar el compliment dels requeriments legals, l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, informar sobre les propostes de modificació de principis servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i la Junta General i els auditors, avaluar els resultats, supervisar el compliment dels contractes, relacionats amb els auditors, etc etc. Tot això, amb la plena participació dels membres d'aquest plenari, eh, cada un dels grups municipals representat, complirà i eh, assumirà aquesta funció d'una comissió d'investigació que li poden dir com els sembli, però són aquestes les funcions que té encomanades precisament aquesta comissió de control que entenc que és el que s'està reclamant des dels de, eh, grups municipals i que nosaltres ens havíem compromès i que ja hem complert i està sobre la taula i per tant el dia 13 a dins de eh, el que és del CIDEFISER examinarem amb tot luxe de detalls tot el funcionament que hi ha hagut d'aquest tema concret que està tancat i el que vulguem i el que eh, es posi tingui que fer de cara a futur. Sí, senyor Monfort. Sí, la, la comissió de la que vostè parla, la comissió de control, no és una comissió per fer una comissió d'investigació, és una comissió que es fa perquè vostès ens van fora del Consell d'Administració de FICER-SE, i com que nosaltres vam queixar perquè ens van fora del Consell d'Administració, Vam demanar que, sisplau, si es podia fer algun tipus d'òrgan o algun tipus de comissió on nosaltres ens poguéssim assabentar de què estava passant. No pel tema aquest de la canonada, per tot el tema de FISER-se, per tot el tema. Uh, si vostè pensa que anant un, en una reunió i que vostès ens expliquin uh, les coses uh, a la seva manera i les coses segons el seu punt de vista, si només és per això no cal que fem aquesta comissió, no cal que anem. La comissió d'investigació fa que pugui, pugui, pugui participar tots els partits polítics amb representació d'experts dels partits polítics per analitzar en concret aquesta situació de la canonada. En concret. I repeteixo, la comissió de control és una comissió que es fa perquè ens van fotre fora del Consell d'Administració de males maneres. I per tant, creiem que no és substitutori en cap cas de la comissió d'investigació. I esperem i, i, una altra cosa, si demanem que hi hagi una comissió d'investigació és perquè hi ha dubtes, perquè hem escoltat la versió de FICERSA i hem escoltat i hem llegit els informes del secretari de l'interventor i tenem dubtes de que no hi hagin hagut irregularitats, i per tant la demanem. I la, i la simple explicació per part dels responsables de FICERSA o per part de vostè mateix d'aquests fets no ens convencerà. Ens convencerà en un moment que hi hagi una comissió que s'ho seriosament en que hi hagi experts designats pels partits i puguin dir si realment aquí hi ha hagut males praxis i per tant no, no, no compartim gens amb vostè de que això sigui substitutiu d'una altra cosa. Només un comentari, eh, la senyora Almedo els ha fet el de la feina, eh, ella ja ho ha enviat a Antifrau, no té cap sentit, cap comissió eh, en el sentit que vostè, i a més li he de dir, eh, la comissió, sigui la que sigui, digui-li vostè d'investigació o li diguem nosaltres aquesta institucional creada molt abans de tot això que vostè diu de la canonada, des de luego, quan nosaltres en teníem que havíem que tindre vostès participació i informació plena sobre tot el que passa a FICER-SE i per això es va crear un reglament específic regulant aquestes comissions perquè vostès hi tinguin participació i que coneguin tota la mecànica interna de funcionament. Ara, una comissió és per investigar, en el hipotètic cas que fos aquesta o aquesta de control i en el cas de que detectés qualsevol qüestió que fos suficientment irregular i es mereixés anar a antifrau, a doncs llavors es fa l'acció concreta. Però això ja ho ha fet la senyora Almedo. Per tant, aquesta comissió ha perdut qualsevol mena d'això. Jo tinc la plena tranquil·litat de que eh, bé els organismes corresponents revisaran aquestes actuacions i són exactament el que vostès tenen a sobre de la taula. Eh, eh, llum i taquíra, una vegada més, Escolti, està tot explicat, ho han revisat el senyor secretari i el senyor interventor. Han dit el que tenia que veure. Faltava una tramitació administrativa una tramitació administrativa, un tràmit administratiu previ es tenia que haver fet a l'encàrrec per part de l'Ajuntament i es tenia que haver fet la modificació de crèdit. Això ja s'ha fet. Molt bé Vostès enem tret el profit polític necessari d'aquesta situació. A mi no és que m'agradi, no em sento còmode amb aquesta situació. jo sóc funcionari d'aquest ajuntament i m'agrada que les coses estiguin perfectament correctes des del seu inici. M'hi trobo molt incòmode i no vull que torni a passar, i per això immediatament li vaig proposar a la senyora alcaldessa eh, senyora alcaldessa crec que hauríem de posar una persona que reforci l'àrea de contractació perquè això no es torni a produir, i és el que estem intentant fer crec que és l'actuació correcta, eh, i si algú més té alguna que dir, ja ens ho dirà i ens comunicarà a la senyora Almeda quan li donin els resultats d'aquesta investigació un far. Bé, només una cosa, pel, pel que diu vostè, prefereix que quan el grup d'Iniciativa per Catalunya detecti o cregui que hi poden haver regularitats en una tramitació administrativa, prefereix que directament ho porti antifrau abans de cada que en la comissió d'investigació, perquè no és la manera de fer del grup municipal d'Iniciativa, però en tot cas, si vostè creu que és millor, doncs ja la, la propera vegada ja ho portarem antifrau directament i, mira, i tot això que ens estalviarem. Senyora Olmedo, Breument jo diria que aquí el que hem de començar a entendre que això és que això no és una empresa privada que aquí es pot fer el que es vol i el que no es vol o sigui, primer ens hem de posar en ment que això és una administració i que com a tal s'han d'anar complint tal com van pues, les normes o no sé ara quin nom dir-li no? però vull dir, s'ha de fer el protocol que segueix llavors, això si passés a l'empresa privada més d'una estaria ja al carrer llavors aquí no passa res i a sobre encara ens volen defonyar una altra persona jo no dic que estiguin desbordats eh? perquè evidentment la persona que porta la conació està desbordada com d'altra gent de la casa, que deu estar desbordats pla més o menys que ella d'acord, però ara amb aquesta, bueno, amb aquesta trosoria que anem, bueno, ja no vull tornar a entrar a repetir el mateix, ara vostè que es vulgui fer entrar en calçador, que falta això o sigui, fins ara no, no, no ha calgut aquesta persona, això anava força bé o sigui, ara anava malament i vostè es pensa que la solució passarà per posar una persona que possiblement cobrarà 50.000 euros més al mes, a l'any, no, no, no, no ens vulgui aquí fer combregant rodes de molí a més, aquí jo crec que deu tindria que haver una depuració d'alguna responsabilitat, si vostè alguna vegada haguessin dit això, nosaltres no haguessin important ni antifreu ni res, però és, clar, és que a sobre, no, no, aquí es fa les coses malament i encara se'ls aplaudeix, i encara, a més a més, doncs, bueno, els hi posarem més gent, Bueno, aquest senyor ja quan va entrar, l'anterior gerent cobrava un sou, ell va entrar i li van empujar 20.000 euros més, es va rebaixar el sou als treballadors. Bueno, doncs només se'ls hi riuen les gràcies, doncs bueno, vostès pensen d'aquesta manera i nosaltres, el Partit Popular, el grup municipal, pensem d'una altra. Vostès ho proven tot, bueno, ho proven, bueno, tenen, tenen majoria. I nosaltres, si estiguéssim aquí, ho faríem d'una altra manera. No som, doncs bueno, doncs ja està, però si res més no, ens deixi anar-ho i anar denunciant. Gràcies. Sí, un moment, només per... A Senyor Olmedo, vostè el que acaba de dir demostra que no, que no entén o no, no té coneixement de la, de, del que es vol fer, que és ampliar la plantilla d'assessors jurídics de l'Ajuntament d'atacs que van desbordats, i no només amb aquest tema de la contractació, amb altres temes, tots aquests requeriments que està dient de disciplina urbanística, de sancions, que, que no s'estan tramitant, o sigui, això parteix d'una prèvia reunió entre els tags de l'Ajuntament, i se'ls hi pregunta si algú pot assumir el que és la part de les relacions amb empreses municipals que ha de ser funcionari. No pot contractar ningú empresa, un, un, una empresa o oh, fixar-se perquè fiscalitzi. Ha de ser un funcionari i es proposa crear una nova plaça d'atac. I no s'inventarem el sou, és el que està estipulat per relació de llocs de treball. Per tant, no ho ha entès, no ho ha entès. Es vol crear una nova plaça d'atac per reforçar els que ja hi ha, perquè hi ha moltes àrees de l'Ajuntament que necessiten assessorament jurídic, amb molts procediments, i els que ja van desbordats i ens ho han demanat ells o sigui, no poden assumir més feines, no poden, i s'està intentant crear una altra plaça de funcionari que assessori jurídicament procediments de l'Ajuntament, per tant, no busqui coses que no són, Vale, ara, aquí tenim un problema que es, es parteix o es creu que nosaltres funcionem amb mala fe, o que som corruptes o com som delinqüents, i res més lluny de la nostra intenció. Fins que, no, fin, fins que vostè no, no es cregui la, la nostra bona fe, una altra cosa són els errors administratius en el procediment. Evidentment, això és una subsanació d'un error administratiu. El secretari ens diu, faltava l'encàrrec de l'Ajuntament a l'empresa municipal, o sigui, el fons està ben fet faltava l'encàrrec, faltava aquest tràmit doncs es porta a subsanar ara, vostè hi vol veure altres coses doncs els hi vegi, però mentre segueixi partint de que actuem de mala fe poc ens entendrem mai Vull dir, és, això, això serà un, un partit de, de ping-pong o de tenis bueno, vostè diran que, que són una cosa ens portaran a Antifrau, a Fiscalia on vulgui, però és que això no és un joc polític en aquí Vull dir, el joc polític s'ha de fer en el ple i no portar-nos als tribunals, perquè si no acabarem assentant-nos en aquí i votant directament, i no hi haurà cap mena de debat. Podem crear comissions d'investigació o podem trobar-nos directament als jutjats, però llavors no cal, perquè els ciutadans de Figueres no ens han votat per això, ens han votat perquè fem debat polític en el ple i perquè discutim en aquí. No, jo no entenc que sigui la manera. Senyora Mata. A la senyora alcaldessa, jo voldria fer una puntualització i una reflexió si em permeten. Eh, uh, senyor Toro, la, el, el, el comitè de seguiment d'informació que vostè el que vostè s'ha referit es cria només en el moment que l'oposició en bloc ens queixem que fon, de que s'ens fon, que es fai fora del Consell d'Administració de de FICERSA. Per tant, diguéssim, diguéssim mèrit mèrit però, jo, però poc, jo crec que era un tema de un tema de, de, pura, de pura justícia. I llavors la reflexió que jo vull fer, FICERSA és una empresa pública i tots tots els que estem aquí estem interessats en que funcioni i en que funcioni molt bé, perquè, perquè FICERSA és de tots. Les coses es comencen a trencar quan el senyor Sant Vila aplica el correu de la seva majoria absoluta per fer operacions molt forçades de canvis de personal i quan culmina aquestes operacions això em fens, em fens a fora l'administració. Sí. Jo no sé si vostès actuen de mala fe, però com a mínim ho sembla. Per tant, jo no invoco a la bona fe que no dubto de vostès, però jo invoco les bones formes que vostès no estan aplicant. Eh, quan una cosa s'amaga, tens tendència a pensar que te l'amaguen per alguna cosa. I quan nosaltres fa una estona ens assabentem que, doncs, que hi ha un nom i un nom d'una persona que s'ha triat amb un procediment que nosaltres no hem conegut, nosaltres no dubtem de la persona, nosaltres dubtem del procediment. Sí, i ens desagrada, ens desagrada. I el consens del voltant de FICER-se s'ha trencat. S'ha trencat i s'ha començat a polititzar i s'ha començat a haver mal rotllos quan, quan hi ha hi hagut aquest forçament que fins ara no havia estat. Jo penso que vostès ho han de reflexionar, això. Vull un aclariment respecte a aquesta persona que diuen que hi ha noms i cognoms? De la persona que fa una estona a la Junta de Portaveus ens han dit que ens donarien un, un currículum que sabia, que havia estat triada sense que els portaveus doncs, tinguin... Estem parlant, eh? Costa... Sí, sí, sí, jo estic parlant de les seves maneres de fer. En tot cas, la, passarem a votació aquesta moció. Sí, entenc que sí, per unanimitat. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions. Resultat, senyor secretari, si us plau. Shan més d'in vot 7 afirmatius, 12 negatius i una abstenció. Bé, parceíem a la següent moció que en aquest cas és la presentada pel grup de la municipal de la CUP arran dels moviments sísmics produïts a les terres del Sènia per la planta Castor. Sí, molt, molt ràpidament aquesta moció l'hem presentat a petició de, de la gent del territori. Estan molt, molt preocupats pel que ha passat i demanaven el suport del màxim d'ajuntaments. No la llegiré tota, només vull donar quatre, quatre punts molt ràpids al, al tema de que l'impacte sismològic... Que, que ha acabat tenint el, el treball d'aquesta planta. Ja va ser denunciat l'any 2009 per l'oposició ciutadana, no se'ls hi va fer ni cas. Eh, afecta també, evidentment, la pesca i l'agricultura en una zona on, on la pesca és molt important. Eh, el tema del cost havia de costar 500 milions d'euros, on ha acabat costant 1.300. Eh, segons reconeix la, la Comissió Nacional de l'Energia, en part això degut a que s'han assignat algunes partides amb mecanismes no concurrencials o sigui que s'han designat a dit algunes partides i això ha fet que que el, que el, que el pressupost hagi més que doblat aquí ens preocupen dos coses principalment una és que entenem que, que s'ha d'aturar de manera definitiva el, el funcionament de la planta bàsicament per l'afectació sísmica que pot tenir però encara més pel fet de que a, a l'àrea geogràfica molt propera a la planta hi ha tres centrals nuclears, hi ha una central tèrmica de cicle combinat, molt, molt a prop de la, de la planta. L'Agència Nuclear Espanyola ha reconegut que les centrals nuclears no estan preparades per suportar eh, moviments sísmics de més de 5 graus, eh, mentre que els sismòlegs alerten doncs, de la possibilitat de que n'hi hagi de moviments sísmics de més de 5 graus si continua el funcionament de la planta. I l'altre tema que ens preocupa és qui s'haurà de fer càrrec de les despeses de construcció d'aquesta planta si finalment no, la, no, no pot funcionar. Eh? La, el sector públic ja s'ha fet càrrec del, del que és el tancament de la central de, de Vandellòs u i entenem que no s'ha de fer càrrec també del, del tancament del, del projecte Castor. Les, els acords que proposa és, un, que l'Ajuntament de Figueres demani al govern espanyol l'aturada definitiva de l'activitat del projecte Castor, i del seu posterior desmantellament, així com que es depurin responsabilitats per aclarir qui són els responsables i qui ha d'assumir el cost del seu desmantellament. El segon, que l'Ajuntament de Figueres demani al, al govern espanyol la paralització immediata de l'activitat de les centrals nuclears de Vandellòs i Escó fins que no s'estabilitzi aquest episodi sísmic i s'analitzi de forma rigorosa el risc que comporta i com afecta aquesta activitat sísmica en l'actualitat i en el futur aquestes instal·lacions, evidentment eh, no cal esperar l'escenari més catastrofista que seria repetir una mena de Fukushima eh, a, a la central nuclear de Vandellós i Tascó però sí que és evident i així ho han alertat els experts que els moviments sísmics poden afectar a les, a les centrales nuclears i la seva seguretat evidentment sense avisar prèviament. i tercer, fer arribar aquests acords al govern de l'estat espanyol al govern de la Generalitat de Catalunya al govern de la Generalitat del País Valencià a la Comissió Nacional d'Energia i al Consejo de Seguretat Nuclear Sí, intervencions dels grups. Senyor Borrego, sí. Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres fem una extensió en, aquest, en aquesta moció. Veure, la decisió immediata del ministre de l'Industria va ser aturar aquest projecte. Per tant, en aquest moment no, no, hi, ha, no, hi, ha cap, no hi ha cap funcionament d'aquest sistema de gas. Uh, com he dit, ja s'està demanant uns informes de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya i, per tant, uh, gent que està experts més dels que estem aquí i, per tant, uh, hem d'esperar qualsevol el seu, el seu informe. Però suposat que el, si l'informe és totalment negatiu, el govern no, no autoritzarà mai més ja aquest, aquest gas. Per tant, hem d'esperar aquests informes i... Bueno, perquè no fem tant d'alarmisme ni tampoc considerem que, bueno, a veure, com dir, dir? el senyor Font ha de fer el cupo d'emocions i avui ens ha presentat moció, una moció que no té res en el, ni en la ciutat ni en la comarca. Gràcies. Bé, el senyor Toro fixa la, la posició del grup de Convergència. Gràcies. El primer que li vull dir és que estem d'acord, eh, que ens sembla que els projectes tenen que fer-se amb tots els requisits, els requisits tècnics, i que eh, tant el fracking, que en el seu moment havíem debatut aquí, com aquest tipus d'instal·lacions, que no deixa de ser eh, una, un aprofitament d'una situació natural en la que, eh, després d'haver extret d'aquí eh, tots els elements que hi havien aprofitables, ara eh, s'hi injecta aquest gas eh, i eh, que no sé si vostès han pogut, eh, han vist la eh, situació geològica molt a prop d'aquest jaciment. Hi ha una falla que és la que diu, sembla seca, és la que provoca aquesta mobilitat sísmica i que per tant fa especialment perillós en aquest cas i eh, es posa de relleu que lo que és la situació de l'administració i el que és la situació de les empreses privades no és mai la mateixa. En l'administració, tots i a les limitacions amb les que patim, procurem complimentar requisits que primin per damunt de tot la seguretat de les persones eh, i la mecànica eh, que permeti que un projecte arribi i tingui una llarga durada en alguns casos a les empreses privades potser no sempre s'atén en aquests mateixos criteris amb la mateixa rigorositat per tant en aquest cas una miqueta posteriori sí que ens sembla correcte demanar l'aturada definitiva d'aquesta actuació del projecte Castor eh? i el que ens semblava era potser prudent és eh? demanar demanar eh? no la paralització immediata d'aquestes activitats en les centrals de Vandellós i Escó sinó que s'analitzi de forma rigorosa per part de l'administració eh, eh, com comporta i com afecta aquesta activitat sísmica en l'actualitat i en el futur en aquestes instal·lacions de bandellòs i, i evidentment que es prenguin a llavors les mesures corresponents per tant, eh, si li semblés al senyor Font, nosaltres introduiríem aquesta proposta eh, que per part de l'administració es fes aquest estudi eh, i eh, què afectés en aquesta activitat de les centrals nuclears El senyor Borrego, eh, som conscients de que normalment les, les mocions que presentem no li agraden. Eh, si fos per vostè, segurament no, no se'ns permetia ni presentar mocions ni seure aquí. Eh, nosaltres, si, si, si nosaltres presentem aquesta moció és perquè els impresentables del govern del seu partit i els impresentables del govern socialista en el seu moment van permetre construir aquesta aberració i ho van permetre, tot i haver informes negatius, i ho van permetre i ho han estat permetent fins que ha sigut evident per la ciutadania de que això era un perill per a tothom. I això, a qui té dia a dia una central nuclear al costat de casa, no és, no és per fer-hi broma, senyor Borrego. Nosaltres ho presentem perquè així ens ho han demanat des del territori. I igual que agrairem, si algun dia s'acaben fent prospeccions al cap de creus, que gent d'altres zones també s'impliquin des de la seva ciutat, o des del seu municipi, des del seu territori. Pel que fa a la proposta del, del, del senyor Toro, amb aquesta moció no, no l'hem redactat nosaltres tal qual, ens ha arribat tal qual des del, des, del, des del territori, i per tant nosaltres demanem que es voti tal qual. M'enya Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Uh, per al·lusions, crec que, si no recordo malament, alguna vegada hem votat a favor d'una moció que presenta presentat vostè. Per tant, crec que no tot el que presenta vostè és malament. Jo crec que... Vostè com democràtic, jo he fet una observació i punt, ningú diu que ho de prohibir ni res. Vostè no s'agrada... Si a veure, sí que recordar sí recordar-li que va ser competència del govern socialista donar aquests permisos i que van desobeir les peticions que es va fer sobre, per averugar els riscos sismis. El Partit Socialista, no el Partit Popular. Vostè ha dit al seu govern que va autoritzar. No no, no, no, no, no, governaven aquests senyors, no nosaltres. Nosaltres ho hem trobat, eh? Les coses clares, puntualitzem. Per tant, no ho fiquem tots els mateix. Ells m'han sentit, nosaltres ho vam trobar. El que he fet és aturar això. I el ministre ho di molt clarament, i si no miri qualsevol mitjà de comunicació, que no s'autoritzarà. Que inclús el ministre creu que això, que està degut tots aquests moviments per copar gas, però que falten els detalls tècnics i l'informe tècnic. I que serà el primer en no autoritzar-ho. Per tant, crec que també hem demorat una miqueta les seves paraules. Gràcies. Bé, d'aquest intercanvi d'impressions passaríem a la votació de la moció. Perdó, uh, retirem l'esmena. Uh, passem a votar tal i, qual, tal i qual està redactat i que s'ha presentat. Uh, hem de votar l'Urgència. L'Urgència queda aprovada per unanimitat. Per tant, passaríem a votar la, la moció pròpiament. Perdó. Vostès no, no volen aprovar la l'urgència o no consideren que sigui urgent? Sí. Sí? Val. Entenc que sí. Doncs passaríem a votar la moció. Vots a favor? Vots en contra? abstencions molt bé. doncs entenem que queda aprovada la moció i en aquest sentit també complau solidaritzar-nos amb els companys de l'Ajuntament de Tortosa que també ens ho havien demanat estaríem de les mocions si els hi sembla fent 5 minuts de, de pausa abans d'entrar pregs i preguntes